of the emperor. Jason. Jason. Jason. You were almost a grilled sandwich. <laughs> You're right. That's my game. This place is <fart> episode 56. Jag kanske tror det. Men jag heter i vaken. Jag heter fortsatt wi. Och idag är det bara oss. Ja. Det er jo ikke bare, bare det, men, men vi har hatt en del gjester, ja. Men dette ble en litt sånn spontane episode. Så, dette ble spontane? Ja. Og det er sommer? Ja. Og det er ferietid, og det er rolig. Vi tenkte liksom vi måtte klemme ut en episode før alle dro på ferie. Ja. Så kan jo folk høre på dette mens de er på flyet, eller mens de er på reise. Jeg tror ikke folk skal høre på i bilen med kåne og barn, jeg vet ikke om dette er familieunderholdning. Jo, det er liksom litt for alle. Litt alle kan like det. Alle kan like det. Nå for alle. Ja, ja. Ja, ja men det blir jo sommerepisoden da. Vi har jo alltid, har alltid en sommerepisode. Og til og med om det befinner seg noen lyttere på hesterygg, så skal de få lov til å ha oss inn i øyre av Ja, ja. Ja, ikke kun forbeholdt... Uh bil og fly. Ja, ja, alle, alle mulige transportmidler. Eller disse ligger helt i råd. Ja, ja, jeg vet ikke om det finnes liksom en foretrukken måte å nyte Supertech på. Nei, det, det må jo lutterne sige. Ja. Ja, ja, de må gjerne gi oss en sånn, eh, bilde eller tilbakemelding om hvor er det de nyter Supertech. Ja, for det er jo det dumme med å bara legge seg ut sånn på verdensveven. At folk kan putte deg i lommet og spille av akkurat hvor og hvert tid de vil. Jeg aner jo ja. folk spiller med av hen. Det kan jo være ofte folk er på do, da. <laughs> det gjør, da. <laughs> ah, ja, det kan da. Eller eh, i dusjen, for så vidt. Der funker podcast dårlig, for jeg hører ikke alt. Ja. Sanger funker bra, for da kan jeg synge med og vet hva som burde vært der. Mm, det, er det er sant. Badekarre funker podcast. Ja. Ikke dusj. Att då, att då tänker kanske nog mer kan pröva på en gång, alltså en en vattenbaserad episode som kan nytas i duschen eller i badkaret. De snakker om spel med vatteninsig då. Ja. Det var en idé jag fyrar av nu. Ja ja. Och folk må ju högst i grat ansvar for att gå och spela den här episoden själv. Uh, ja ja ja. Det blir ju köttar sig själv. Nej nej nej nej nej. Vi vill ju skill när halvår ska vara stötna. <laughs> Speciellt i dessa tider så är ju det väldigt det kör jo fort det. Ja. ja. Hei, men då er är det ett spel kring casting. Ja. Ja. Eh uh, om kan vi driva spelle? Ja. Kan jag få lov att be nå? Du ska starta ju också. Kul. Man har två spel. Jag hoppas att du håller det kvar fast. Man har två spel. Uh, det ene heter at på med en stund nå, og det har jeg vel faktisk eh, byttet med dig i. Ja, hva var det jeg fikk i retur? Eller i byte. Ja, det var du som først snakket med Marioen, men. Stemmer, stemmer. Du solgte den? Ja, jeg solgte hele pakken der. Uten cover? Ja, ja, ja. På fin.. Ja, ja, ja. Unnskyld, jeg mener omslag. Omslag har ikke duktet. Eh... Men det var ditt spill, sant? ja. Ja, men hvor er omslaget? Nei, jeg tror du er i besittelse av omslaget. Er det, er det mulig at du aldrig hadde det? Omslaget? Ja. Nei, nei, omslaget, har jeg. Å oh, ja, ok. <laughs> Så det, for, det ligger en plass. Det hender at jeg kjøper spil uten omslag nå. Hvorfor uh, uh, det? Ja, ja, men det, da får du jo billigere pris. Uh, det hadde jeg vært meget skeptisk til. Særlig hvis jeg Ja, for du tenker det er noe... Uh... Da får du et kaffefilter da, liksom. Ja, det er sant. Nei, jeg må omslag. Ja, kjekt med omslag. Ja. Men jeg, jeg solgte Wii Uen med masse spillutstyr. Og... Ja. Så då fikk de med det som var spillet litt, men som vi bytta jo. Så då solgte jeg det, og du fikk min Windwaker som du har kostet deg med. Wind Waker HD. Mm. Og det er, altså det er et Zelda-spill, og jeg har vært litt av og på. Og det er ikke så lurt i, i kanskje særlig ikke i Zelda-spill. For selv om det er, i hermetegn åpner verdener, så er de så såpass små, i alle fall før Breath of the Wild kom, at spelskapene forventer at du husker en del detaljer. Ja. Og det gjør jeg ikke. Mm. Nå har det blitt litt avvalgt på. Og det er kanskje ikke heller, altså nå får du noe sånn questlag, og du kan spørre folk, og du ser på niste ja, var jeg sko Eller du ser på kartet, ja, lyser opp, men det er kanskje ikke så lett i Wind Waker Da kaster jeg fiskeagn til en sånn hoppende fisk ja. og så sier han, hei Østen fra her, så går det en mann med en stor ryggsikk ja. Kast mer agn hvis du skal høre hintet en gang til Åja, oh, stemmer Jeg har ikke besøkt han ennå, men det var det siste den fisken sa til meg Det går en man med en stor ryggsikk det var alt du fikk? Det var det jeg fikk. <laughs> ok. Ja. Det er litt sånn kryptisk, og i visse spil så er det gøy, ja. men ikke i Windbreaker. Nei, både og, altså, du har jo en sånn rutennett, sånn at hele kjøkartet ser ut som et tjekkbrett nesten. Mm. Kanskje et litt stort tjekkbrett. Og nå har jeg akkurat oppdaget en del tomme felter som jeg bare ikke hadde giddet det seile innom, og då var det noen en kjøkart og hint som falt litt på plass da. Mm. Men det er ingen naturlig ende du skal begynne i, sånn... Så jeg kom kanskje noen steder slut som vi burde gått med en gang. Ja. Yeah. Men sånn er det. Sånn er det. Og det minner om... Det minner meg veldig om... Åh, uh, uh, oh, N64-spillet, hjelp meg. Ocarina? Ocarina. Ja. Yeah. Dette minner meg om Ocarina i grafik i uppbyggning. Mm -hmm. Men då är det så GameCube-spel då. Mm -hmm. Men men det är liksom sånn Nintendo 64-isk estetik över ja. Og Ja. Och mekanik? Ja, Wind Waker har jo alltid vært eh kan ut fra resten av serien då, på sånn grafisk stil i alla fall. Ja. Eh, men jag tror den är väldigt traditionell som sånn, spelmässigt. Ja, väldigt. Eh det er liksom, gå fra grotte til grotte, finn den tingen i grotten som hjelper deg i grotten og til bossen, genom bossen, og ved hjelp av denne tingen, så kan du kanskje finne nye ting på kartet. Ja. ja. Men konseptet, eh, med, jeg skal ikke røpe hvorfor, men men det er jo en grunn til at alt er vann. Ja se. Det hele selve har blitt om The Waterworld. Mm. Og den grunnen var veldig kul når jeg fant ut det vann. Mm. Det var ikke en sånn super fjerngreier. På et vis kan du kjøpe argumentationen, til hvorfor det bare er vannøveralt. Mm. Da er det en del steder sånn som begynner å gi litt mening. Så det var, jeg synes de har de forklare verdenen er egentlig ganske kult denne gangen. Kan med røpe det? Ja. Det er et gammelt spil. <laughs> altså, for å fryse Ganon mm. og krefter, så uh, har de frøset det gamle palasset og Hyrule og så hadde de fladda hele, altså det kom en sånn flotbølge. Mm, veldig bibelsk. Veldig bibelsk, sånn at alt, bare, alt ligger under vann nå. Mm. Så, så ikke genen skal våkne opp. Så det du ser de øynene ser er egentlig fjelltopper. Det er Av, fjelltopper fra Hyrule. Fra gamle Hyrule, ja. Ja. Så da jeg innså det, så tenkte jeg, dette var jo en kul vri på Zelda-formelen. Mm. Og de bruker jo egentlig samme verden en omgjenn. Og du får jo lov å dykke ned i Hyrule Castle. mm. Å gå der, tenkte jeg, det er ikke hey, kult. Dette var tøft. Så det, det likte jeg. Måkene liker jeg. Måkene? Ja. Hva er de? Vel, de lager som gjør at du tenker på sjø. Ja. Og når du seiler båten, så knirker det i treverk og i seil. Ja, det er sant. Veldig enkelt lydbilde, men det, liksom, det betyr en ting. Hav, eventyr. Kjørøveri. <laughs> Kjørøveri, ja. Ja, det du får jo kjøre over venner også etter hvert. Ja. ja. Jeg, den, du får den denne følelsen når du seiler, og du hører det havbruse, og mågene, og den sangen, ja. den synes jeg er veldig kjekk. Så jeg tror, jeg vet ikke om dette var en drøm eller en eller annen tanke som han Skiggs hade på et eller annet men han drømte liksom å seile ut på det åpne havet. Og bare utforske, og det er nok den følelsen de har prøvd å gi spillere nå. Det her er noen åpen verden, seil hvor du vil. Og så er det noe litt begrenset, hva du finner til syvende og sist. Det det. Sm små øyer her og der, og ja, noen skrette kister i de havet, men eh, de spiller i hvert de spiller med den følelsen om å utforske. Ja, den, jeg synes de får en til ganske bra. Mm. Men det som er litt dumt er at det er kun en ting i hver firkant, Altså en øy. Mm. That's it. Og der er alltid en øy. Uh, og så kan du uh, leide etter sunkende skatter. Ja. Yeah. Enten så det ringer og dukker på seg selv, da får du alltid 50 rupis. Eller så må du finne en spesiell skattekart som viser deg enda skatter. Mm. Da er det stort sett 200 rupis. Eller så kan det være en sånn hjertedel. Ja. Yeah. Sånn at du firer de. Ja. Yeah. Ja. Så du, du må jobbe hardt for å få et ekstra hjerte. Ja. Det er altså, litt sånn... Konvert litt variasjon der. Det, det tar tid, helt og slett. Det er tid til krevende, og det er helt likt hver gang. Ja. Og animasjonen er ganske lang. Så jeg har alltid blitt glad når Linket åpner i kista, men nå er jeg litt av at han skal åpne i kista. Og det har ikke vært før jeg selv da spiller så. Altså. Nei, nei, når du, når du åpner en masse kister som egentlig ikke betyr så mye, så mister det litt av effekten. Ja, liksom, det er ikke så wow øyeblikk lenger ja. når du får den musiken og det lyser, ja. du du, du, du. du, du, du. <laughs> you got rupees! Åh, oh, ok, ja. <laughs> greit. Okay, du ha med rupees? <laughs> ja, uh, det, det, det er jo ikke noe du kan bruke rupees på. Ja, du har ju øksjonen på den øye som du sier, som du kan kjøpe ting. Jo, jo, jeg kan kjøpe nytt seil, jeg kan kjøpe en sånn tom flaske og litt små ting, også enkelt å kjøpe med. om du har en kanon på båten. Ja, ja. ja. kanoner jeg har hatt hele tiden. Det er bra. Men, det er mye mer rupees enn det er ting jeg kan kjøpe allikevel. Ja. Det er stort sett sånn agn jeg har flyttet rundt og <laughs> Agne, ja. Ja, og det er jo ikke alle som selger heller. Nei. Jo, ja, fordi han er, han der, Bidle, det han heter, han seiler rundt. Ja, eller så er det ulike av han, for det er noen porter der han alltid selv vet Og så er det noen der han bare ikke Så ja Sånn er det det <laughs> ja. Men nå nærmer jeg meg slutten i hvert fall sånn. Ja, nå nærmer jeg meg slutten Og selv det har vært et kult spel Men nå, i begynner å bli litt lei Og jeg vet at jeg skal samle masse små Fragmenter av Triforcen Ja Og det har jeg igjen å gjøre Pluss et par templer ja. Eller tempel lignende ting ja, for jeg, jeg tror ikke de er fryktelig lange heller. Altså, de tempelene er så langt, de har vært fullverdige tempeler, sant? Får men lange tempeler. Ok. Ja. ja. Og de tradisjonelle, det er ikke jo... Ja. Ja. Lava, vær og ja, ja, vann, vind, ild, alt det der vannige. Ja. Ja, for du får sånne kuler. Det ser ut som kuler, gjør det ikke? Jo, og så skal de gi hendene på noen starter. Ja. Ja. Så, så egentlig hele opptakten og hele spilet er ganske så sånn, konsentrert og kult. Det er bare at seilingen er litt større enn den trenger å være, Ja. Og det, det er ikke gøy det tar så grevlig lange tid å seile. Ja. Så jeg, jeg hadde kortet litt ned på det. Ja, spil hadde vært færre timer, men det hadde gitt en litt bedre smag. Jeg, jeg husker når jeg spilte det, at uh, til begynne med så var jeg sånn, noe kult, jeg skal seile fra sted til sted og utforske men ikke hva, så ble så lei på slutten at jeg da bare, på en måte, teleporterte fra sted til sted. Ja. Jeg på en måte jeg hadde låst opp hele kartet, jeg hadde alle brikkene. Det, det var sikkert et eller annet å finne der, men jeg, det var ikke så viktig lenger. Du føler sikkert den samme følelsen at ok, nå må jeg bare bli ferdig. Ja. Uh... ja an... Jeg synes jo for å ikke sitte blant oss, eller sånn, i dette rum da. Men Det er litt langt tråken. <laughs> ja. Det er liksom det beste måten jeg kan beskrive Windraker på akkurat nå. Mm. Og du har det samme, den, den sånn gammel man på startet, jeg. Ja. Som, hei, ta slå meg mer enn 100 ganger før jeg klarer å slå deg i 3. Så er du tøffe, du. Mm. Altså, gjorde jeg det? Og det er ganske kjedelikt. Og når jeg gjort det, så ja, her har du 30 rupees, så jeg skal kalle det night. Uh, slå meg 300 ganger før jeg klarer å slå 3. Ja. Åh, hit var på to och 80. Ja, tror inte jag gaddar Det gick fel. Det är ju vanskeligt en gång. Ja, så en järn han slår så lätt. Mm. Oh, repeat, men det tar så lång tid. Ja. Trycker du lite för högt så tar han ett extra slag Og då får han en gamling innet. Ja. Oh, det är säkert inte värt det heller, vet du. Eller. Till slut? Ja. Nej, vet Ja. Nei. Uh... Nå, Joy Pendants Smykker Ja Jeg samler de som bare i øken For å gi til en lærer Ja Og så gir de meg en eh, kontrakt Som eh, et kjøte Til en, eh, min egen private oase Min egen øy Ja, ja, ok For wow, kult Og så reiser jeg ut her Og da er det sånn magisk dør Som passer på at ingen uvedkommende kommer inn mm. Men jeg får lov å komme inn Og der er det sånn Øh eh, Pusslespill som skal bli sånne blokker mm -hmm. Men jeg har spilt 3x3 Når jeg var det var 4x4 Da så skal du pusle sammen et bilde <laughs> ja. Så jeg sa, åh Jeg fikk helt til, altså var det sent på kveld Så jeg bare googlet, jeg tenkte, hva, hva er belønningen her? Mm. Ja, det er 16 Forskjellige bilder Og hver gang så får du 50 rupis okay. og... Det var en rotten belønning For alt det styrer med De der greiene, og fått kjøtet Med egen øye, altså wow! <laughs> <laughs> og så skal jeg få igjen 50 rupis hver gang jeg tar et hus til å spille. Ja, ok. <laughs> og kunne det vært noe annet. Uh, ja, ja. Um, det, det, det har kanske kommet i litt senere spill, eller i andre spill der du får liksom en egen øy eller et eget sted å og så kan du pynte den med forskjellige ting. Da. Ja, ja, sånn som uh, så i Breath Wild da har ja. du et eget hus. Har du det? Ja. Det er så lenge siden nå. Men ja, det, ja, det er det. Uh, ok, kult. Du kan i hvert fall dekorere det. Har du ja. det egentlig i huset? Det gir liksom en litt et litt insentiv da, for mm. å gjøre minigames, eller kjøpe ting, eller... Det betyr jo ingenting til syvende og sist, men det er jo gøy. Ja, hvis du da har masse ruppis, så du kjøper hva du skal bruke på. Nei, kjøp stasj til huset. Mm. Men gjerne har ikke teknologien vært der, i GameCube-tiden. nej. Det Ja, jeg tror ja. ikke... De, de hadde helt, sikkert ikke helt... Uh, som både raffinerte den ideen, da. Altså, de hadde startet med, ja, du får egen øy, men så. Ja. ja. ja. Ellers, uh, det som er kult med Zelda, er jo at det er Zelda. Mm. Uh, der, er, der er noen kule på åpen. Ja. Tungslegger, det tror jeg ikke han har hatt før. Ja, jeg tror jeg husker den, da. Så vet jeg den husker jeg, i hvert fall. Så den, den var kul. Og flamme og ispil som bruker magi som du kan bruke i litt ulike gåter. Mm. Funker bra. Og det kuleste av alt, og det er nesten kulere enn jeg har sett i noen annen spill. Når du fanger disse her feene i flaske, mm. så får du se den feen, så er det ganske stakk. <laughs> ja, var... altså, Slipp ut! Du, du tenkte liksom, det er ikke sånn, ja... I andre spill så har du bare tenkt at ja, det er en feen flaske, men her ser du faktisk feen ikke har det så bra. Ja, i andre spiller, jeg tenkte at dette er liv til meg, det er hjertesligende, ja. Mm. Men den, den fe har det ikke gått, det, de Så det, nei, det er morsomt, altså. Ja, ja. Det er mye sånn animasjon og mimikk som de er, er veldig flinke med i dette spillet. Ja, definitivt. Ja, så du, du, du, altså han linker selv, han er jo veldig sånn, du ser liksom, de svære øynene hans. du ser liksom han blir sur eller sint, eller, ja. Han er en sånn levende dorker. Ja, det er en sånn levende dokker, ja. Og grafikken sitter jo som en skudd en dag i dag. Ja, den blir gammel. Og dette kom jo det til 2002. Så det på en måte grafisk, så har de truffet midt i blinken, altså. Mm. Men så er det, som du sier, et litt kort spill, men så blir det trukket litt langt, bare fordi ting tar unødvendig lang tid. Og det du spiller nå er jo på en den uh, korte versionen. For originalspillet var jo mye lenger. Eller ikke mye lenger, litt lenger. Fordi når du kommer mot slutten der, så skal du jo ikke samle alle disse bidene. Og i stedet for, du samler kanskje vet ikke, fem, seks spider. Ja. Ja. Og i originalen så var det kanske 8. ni eller noe sånt. Ja. Så de, ja. Så de, har, de har gått in og så har de forandret strømlinjerformet spill litt grann, sånn at det, det ikke er så knotete. Men allikevel så synes du det er litt uh, langtrykket da. Ja, så altså vet jeg, jeg har en kart som viser at jeg skal inn i et spøkelseskip for Uh, for å hente en sånn Shard eller mm -hmm. Kart til en shard ja. Og det kommer bare på noen netter Som vi venter til det er den typen natt Og så var jeg så heldig at jeg så det Kjip en gang og det bare forsvant det foran meg mm -hmm. Så jeg må sikkert også hente En eller annen item for å klare Å få på det Ja det, det, det husker jeg når vi spilte At det, det føltes litt sånn Ja du må få en ting for å hente en annen ting Det liksom er liksom bare sånn intetsigende ja, det er liksom, og kommer der spøkelseskipet jo ikke, altså det kommer bare på de nettene. Ja. Dette må liksom være alle FetchQuests uh, mor. Mm. Ja, nei, det det, det gjør jo spelet litt sånn unødvendig knotet deg jo langt hvis du må liksom vente akkurat det rette stedet. Ja. Og så ender du med og liksom, det du, belønningen din er bare liksom nok en ledetråd. Ja. Det er jo kjekkere når du får en en eller et eller et styr som på en måte betyr noe. Ikke liksom, å oh, her får du et kart, du må gå videre. Ja. Ja. Men ok. Mm -hmm. Det kan være også fordi nå har jeg vært spilt det tett og har prøvd på en måte å runde det dra på ferie. Ja. Så jeg er sånn, nå bare vil jeg bli ferie når jeg stopper og nyter det du har jo kjøpt Tears of the Kingdom. Jeg har kjøpt Tears of the Kingdom, uh, så det er like klart. Ja, ja. Og du har jo en lang timers forsprang på mig der jo. Ja, jeg, jeg, jeg tenkte, når jeg kjøpte det, tenkte jeg, ja, jeg, jeg prøver litt, og så tar det meg igjen. <laughs> vil, vil du si, kort og ganske sist, hvor mange timer har du spilt? Det var noen hovedinntrykk. Det uh, skal du dykke veldig dypt ned nei, i det nå. Nei, ikke så valg, så. men kan snakke mer om det når, når du har spilt en lang tid, men jeg har spilt 80 pluss timer. 80 pluss. Men det føles som 30. Wow. Uh, og det er rart det. Uh, men uh, altså, det jeg kan jeg si forløpig at uh, historien, kanskje si kampanjen, selv om så langt har den, den, den virket jo, altså den er jo bra, men den tar på en måte baksete til den store verdenen. Ja. For det er så mye gjøre, og det er så mange folk, og de mange sjekke ting og utforske at At det, det, hun selv da, som På en måte blir, skal bli redda Som hun alltid ska bli Hun bare sånn, æ, ja, hun kan vente <laughs> Det føles så rart at det, ja. At hun er så viktig Men jeg driver i når jeg faktisk litt grann. Du bare driver å koke supper og hogge trær ja, ja, ja, ja Vel, altså, å koke supper og hogge trær Det ser jo litt sånn skjelikt Men det gör ju det også Men det er bare, det er monster overalt Og så er det tre nivåer, sant? Skyer ja, Hyrule, kjelleren eller gråtene under, under jordisk. Uh, men det på en måte, uansett hvor det går så er det en, en nytt fjell eller det er en ny shrine eller det er et som, ja, jeg skal bare sjekke det ut og så går det opp der, og så var det åja, kult, her var det et eller annet. Ja. Og som andre anmeldere har sagt da, så får du belønning for å ha måtte ha giddet å, å utforske. Det er mer enn et våpen som blir rødlagt etter tre slag? Uh, ja, altså, det, det hender det er et sånt våpen, men det er i hvert fall et bra våpen da. Ja. Uh, eller så samler du på uh, ting kanske som en eller annen kjøpmann uh, vil ha. Altså, det kan være diamanter, eller noen, det finns så mange rare skapninger og folk som vad du vill ett latant. Ja. Och alltså du samla 1000 gigamoz och det vet jag inte är för någonting, men åh oh, han fyren ska ha det. Kul, jag har det. Jag har det i lommen, sant? så att ja. du kan bara ge det till dig. Så får du pengar, men eh uh, har ja, pengar en viss ting faktiskt ja, i detta spelet. Är det rupis? Det är rupis. Ehm uh, och allt kostar men på mode de eh uh, du klarar dig utan så mycket pengar mye av det utstyret som du trenger eller mineraler eller ressurser det finner du i verden ja. uh, og du trenger heller ikke kan du si på enkelt sett det far, farming du trenger på en ikke kunstig du kan hvis du vil for eksempel gå og hogge masse i fjellet og finne diamanter ja. men det er ikke nødvendig spilet er veldig lagt opp til at du, det er den spilopplevelsen du vil ha så hvis du vil bli en superbonde och samla 1000 gresskar och sälja dem så kan du det. Men du måste. Men kan du bröka pengarna på någonting hvis du vil? Eh, du kan eh köpa og och og och ja. eh, men igen, altså du kan köpa allt, du kan köpa basisutgifterna och allt detta, men för att uppgradera det så måste du gå til en viss plats. Ja. Og det och de vil inte ha rupis. Så då må du på en måte um, utforske verden for å få tag i de tingene som kreves for å den denne tingen. Ja, det er andre ting da. Ja, det kan være sånn monsterhunter. Monsterhunter, nøyaktig sånn som monsterhunter. Hvis du har rød tju-tju, så får du flammeresistent drakt eller noe. Ja, uh, det er faktiskt det lite problem jeg, jeg har støtt på nå, i at det, akkurat den tingen jeg vil ha, jeg, jeg får på en måte... Men nå har jeg liksom oppgradert disse klærne mine eh, ett hakk, to hakk. Men for å få det neste nivået, så må jeg eh, gå litt mer på en måte bevisst inn for å finne akkurat den finen din. Ja. Og da, må, da, da er det på en måte ikke helt naturlig lenger. Da må jeg liksom, å han der, jeg må finne han der, og så har jeg på en måte jaktet akkurat den type finen. mens før... Så har det vært litt bare naturlig at jeg bare drept masse fiender, og så har jeg det i lommen fra før av. Det føles litt mer sånn, organisk. Ja, stemmer. I stedet for at liksom, du må liksom Nå bevisst... Nå er det fan spelykt en gold liner. Altså. Ja, ja, ja. Eh, og det er ju noen som foretrekker liksom å, å, å ha det beste utstyret hele tiden. Og da må du kanskje litt mer kunstig gå og jakte på disse tingene. Ja. Eh, for de er jo litt mer kjeldne. Uh, og det er liksom selv om du dreper 10 stykker av denne fienden, så er det ikke sikkert at de dropper åå ja. ja. det er litt sånn, det minner litt om World of Warcraft fordi sjansen for å få akkurat denne tingen er kanskje ikke så stor og Ai, så... Skal, du, skal du gidde å drepe denne fienden 50 ganger for å få tag i akkurat denne lungen hans som han trenger, som du trenger ja uh, men igen dette er valgfritt, for du må ikke ha level 3 av akkurat den men det hjelper jo. Dette er for de dedikerte. Ja, litt for de dedikerte. Igen, det handler om den spiloppslevesen du vil ha, og, og så snakker vi alltid der denne, kan du si, biler båter og båter fly som du kan bygge. Jeg har gjort minimalt med det, og jeg har på en måte kose meg gjennom spillet. Uh, for du gjør ikke det? Nei, ganske lite. Av til, av nei, til, de visse i traileren er jo såna flyge sveve båtingarna. Ja, ja och jag skönjer ju att det kamlar väldigt gøy. Uh, men det har ju varit oväntigt för mig. Du bara rir? Ja, ja. Segle? Ja, hästen. <laughs> det er en ting, skal ikke, skal droppe, jeg skal nå. Ja, men skal inte väl alltså, vi ska dopa, vi Men du säger hästen den hette? Jag har fyra hester. Ja. Han första heter Noir för den var helt svart. Ja. Uh, men hesten er en häst. <laughs> han er ikke en magisk hest Som jeg har blitt veldig vant til I Witcher og Elden Ring Nei han duk, altså, Du kan bare plustre så dukker hesten opp Uansett hvor du er ja, i, i, I Tears of Breath Da må du være i en stall og finne dem altså, Ja, altså, de starter i stallen Du kan droppa dem av hvor som helst Men hvis du hopper av hesten så, så, så, så står han der du kan ikke teleportere det andre siden av kartet pluss du har forventet at han kommer opp bak ryggen din Nei. Nei. Så... Men du kan finne i en stall Ja, han lite kommer på tilbake hvis du gjenkaller han på en stall så er ja. han der Så han er litt magisk ja, ja, ja, ja. Ja. Og jeg skulle kanskje ønske at han var litt magisk fordi hvis jeg står mitt i døde det, det marker ikke å ha dalt ned fra en ski eller kommet opp fra en gruve så er det bare sånn ah, jeg skulle hatt hesten min nå men det er ikke så desperat at du begynner å mikke, mikke med... Ja, og der kommer jo kanskje den biden av at du skulle lage en motosykkel eller noe sånt. Ja. Uh, men... Jeg vet ikke, det, det, det, å lage sånne ting er litt uh, knåt. Fordi uh, noen elsker jo å fikkele med dette, for det er fikkel. For, for du, du har liksom... Altså, det er det jeg går for. Det er digital lego dette her. Ja, ja det jo, altså, de, de har jo vært veldig flinke med at alt oppfører seg på en måte sånn fysisk. Da blir det litt wonky også. Ja, wonky plasserer du hjulene feil, så går det liksom helt til helvete. <laughs> uh, altså, en, en, en, en vogn må ha fire hjul på de rette stedene, og en motor, og et ratt. Jeg er ikke sikker du finner disse tingene. Aha. Men hvis du ikke har disse tingene, så kjører ikke tingen. Uh, og, og så må ha batteri. Det liksom, du må forstå uh, mekanikken bag et kjøretøy for at det skal fungere. Men ble ikke det introdusert i, i passelige doser? Jo, Jo det blir ju det. Altså, til begynner med, i hvert fall i den begynner-verdenen, så er det sånn, ja, du får først kanskje først noen vinger, eller på en måte. Så. Uh, ja, så, også, alt du gjør da er å stå på den, og så flyr den av gården, han seiler av gården. Etter hvert så får du en motor på den vingen, så gjør at den flyr lenger, og så får du kanskje et ratt som gjør at du kan bestemme liksom hvor du flyr. Uh, men dette, på, dette blir servert til deg for å vise deg hvordan det fungerer. Ja. Men en annen ting er liksom å for etter så får du masse av disse små tingene akkurat uh, som en Pokémon-ball, fordi alt du kan ikke gå rundt med dette, selvfølgelig. Så alt er krumpet til små Pokémon-baller. Ja. Uh, og så på en måte kaster du de ut. Så jeg velger dig du... Jeg velger deg! Vinge, sant? Så, og så skal du bygge dette, da. Uh, og da setter du sammen, ja, for eksempel, hvis jeg skal lage en Jeep nå, da legger jeg først på en selve karosseriet. Og så lägger på fire hjul. Og så lägger du på... Et ratt, kanskje. Og så må batteri eh uh, och du har gjort allt det så kan du börja köra. Alltså det uh, men det jag funnu då och det och det borde egentligen det finns det kvart det finns en snabbväg för att bygga den här tingen. Du kan lagra liksom denne den konfigurationen. En makro. Makro. Eh ja. uh, gang nästa gång så bara trycker du på 1 2 3 og så på modell blir han lagt av sig själv så länge du har alle delene i sekunden. Ja det hörs ju fint, fint ut. men igen dette er begränsat med disse pokeballarna det med antal hjul du har. Eh antal ratt, antal batterier. Jo, men visst du har ett batteri och fyra julisäckar. Ja. Kan du ha byggt planerat att det är fyra olika farkoster av dessa? Ja, det kan du. Men det bärare bara delarna, det är ett forta egentligen så du kan driva om och på. ja, men när du först har brukt den så är den brukt upp. Altså, hvis du brukte julen padd kasten uta på korgballen, ja. så är det jul uti där men du kan aldrig ta den in igen. Det kan ju Men det är där du går til såna automater som du, du kastar en resurs in og så och så spyr han ut såna massa baller tillfälligt litt vad du får. Ja. Men det gör ju upplevelsen lite mer sån, hej, du vet aldrig vad du får, vad folk har. Yay, sant? Vad så vänd ja, det jeg tror det är därför jag på mode inte är helt förelskad i hele konceptet. Er det ser sånn som er vapen Du må bare bruke dem, og så er de ferige. Ja. Så får du se hva du ender opp med neste gang. Ja, det er, det er, det er du, får, du får mye, men jeg føler kanskje det er litt så mye, for her er det kvantum, ikke, det, det er kvantitet, ikke kvalitet. Men det er ikke gøy å kjøre rundt det? Uh, altså, nå tenker jeg på våben og utstyr det for Som går i stykker for eksempel Ja, sånn ja, ja. ja. Uh, men, og, ja og disse tingene Som du kan bygge jeg, Innimellom Så får du et oppdrag kanske der du skal bygge en ting En veldig spesifik ting ja. Og så gjør, løser du oppdraget Så var det sånn, å kult, det var jo en 4-hjuling som faktisk funket Men Det har på en måte ikke falt meg inn Å bruke det i den åpne verden når jeg har uh, veldig mange sånne teraporteringspunkter uh, hesten er der ja. uh, det å bruke en resurs som jeg vet er begrenset på å komma meg fra punkt A til punkt B virker litt sånn, nei, kanskje jeg skal spare det, selv om det gjør jo ingenting men det føles på en måte litt feil å bruke opp dette når det finns andre alternativ. Ja. Ja. Jeg tror kanskje det er det jeg lander på, at det er, jeg, jeg finner alltid et alternativ, og derfor har ikke jeg brukt disse tingene, øh, og derfor har ikke jeg så mange ting, plus jeg har den denne ingeniørhjernen, der jeg kan finne på nye øh, fartøy, nye ja. våben, for jeg særlig har særlig sett fått lage jetfly, O såna meckrobotter. Wow, eh, men då har du håll på en sån där grej så. Ehm. Jag har också sett folk laga på mode en, en väldigt enkel sån motorsykkel med två hjul og et ratt. Och jag ska ha mig og, altså, altså, en, en motorsykkel och alltså alltså det det på mode liksom, det känns motorsykeln mindre mer men sån en hur kallar du det? Elsparkcykel. Ja. För det är liksom allt allt är ratte och två hjul. Ja. Men de har laget det på bara akkurat den rätta måten så sånn att den inte kvältrar för ting kvältrar fort. Å oh, ja. ja. Det det är väl i sån igen knutigt därför om det akkurat riktigt uh, så tippar han fram och tillbaka ja, eller fysikbaserat grejer. Fysikbaserat. Uh, men för att lage den eller sparka så kyllingen så, så en oppskrift, og det var sån 15 steg eller nåt sånt. Och då tänkte jag, å det gick det inte. Ja, til, selv den enkle saken der. Ja, men då har de byggt en veldig spesifikk konfiguration som gjør det ting må være på millimeteren, skjønner du. Du legger et hjul ut, og så roterer du den to ganger, og så lägger du andre hjulet. Du tar to steg bak, legger det andre hjulet der, og så roterer du den fem ganger, og så lägger du rett oppå. Men først må gå til høyre, og så legger du rett oppå, så klistrer du sammen, og kanskje da fungerer det. Hva er det så ja, men... fint, føler Ja, men det, det er fordi... For at denne konfigurationen skal funke, og den er veldig sensitiv, så må du akkurat gjøre akkurat de stegene. Hvis du lager en enkel vogn, så er det jo mye enklere. Ja. Men ju jo, jo enklere du vil ha det, jo mer må ting være akkurat på plass. Ja. En enkel konfigurasjon, det funker jo, altså det er hjul, og en vogn, greit. Men hvis du skal lage et fly med to motor, og kanskje en kanon foran, eller... Fem motor, og altså jo mer avansert det er, jo mer kan ting gå gale. Stemme. Ja. Men det kan være du, du har en helt annen opplevelse som meg, og det er jo det spilet, det er derfor jeg spiller i bygd sånn. At hvis du vil være Mr. Bob the Builder og, og lage et jetfly. <laughs> Oi, han heter bygdmester på meg i denne ja, kanalen. Stemme. Jeg, jeg skulle jo ønske at for Norge møter noen av disse dumme bossene som jeg har møtt på at jeg hadde litt, jeg hadde en tank smoothie. Det finnes jo sikkert en oppskrift på det. Ja. Men jeg har på en måte ikke giddet å sette på det. Nei. Ja. Men vi må, må ikke snakke så med om Zelda da. Nei, vi skal ikke gjøre det, men det ble litt mye. Selv om det var mye. interessant. Ja, vi skal snakke mer om det senere. Eller vi prøvde liksom å runde litt andre spill før du skulle begynne på Zelda. Å oh, ja, det gjorde jeg jo. Ja, du har rundet noen siden forrige episode. Ja, men var du ferdig ja? med? Med dine spel. Nei, jeg har jo et til Ja Så jeg kommer det nå Ja, hvis du vil Ja, det er det vi spiller sammen på, på Mannedaten vår Ja På mandagene Ja eh, Meg, deg og Henning Da ja. spiller vi jo eh, Barrow Trauma Et indie spel på Steam Det er et indie-spill I høyeste grad Ja Befinner oss på en av Uranus sine måneder det er. det er med innenfor solsystemet vi holder om Nei, Jupiter er det Uranus? Eh, Jupiters måned, Jupiter, ja. Jupiter måned. Eh, Og da dykker vi Og så skal vi Vemanna denne ubåten Det er også alt det av kanoner og skrog mm. Seiler vi gjennom ukjent territorium På jakt etter mineraler Etter frakte ting Og etter å drepe monster mm. Før de dreper oss For det har du gjort mye Det har vært, ååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå du visste jo litt sånn YouTube-klipp hvor jeg sa, hva mm. er det neste Mandate-spillet? Nei, Barrow Trauma, det høres skultet. Så så jeg med video og tenkte, ja, det er så kult ut. De første, to-tre gangene vi spilte det. Ja, spesielt aller første gangen, vi fikk jo bare juling, og vi klarte jo ikke noen gang. Det var et eller annet kudd hadde skjedd, ja, jeg ikke jeg, jeg, lagt til i basen. Ja, jeg, jeg skjønte ingenting. Ja, ingen skjønte noe, og læringskurven var jo kan er dette? Rett opp? 90, 90 grader? Ja. Ja. ja. Det er en del av kritikken egentlig mot spillet. Da. Ja, for det uh, var ugestmilt rett og slett. Ja. Litt sånn som planeten. Det var fintlig. Ja. ja, og vi spiller jo ikke så ofte at vi hadde tid til å sette oss i det heller. Så det var mye knoting i starten, altså. Mm. Og til og med når vi begynte å få ting til, så var det litt sånn at, ja, ok. Smooth sailing, dette her går bra. Bam! Der kommer kraken ut ifra... Fintet, mm. drar oss nær det bann Skraget sprekke Game over okay. Heldigvis så Det er, ja. er kraken faktisk... til og med disse små drekene Kan du gjøre ja, det, Mads liksom... Når først ting går gale, går alt gale Ja, ja har liksom ingen rum for feilmagen Ja og Vi ser jo ikke de kommer Men nå Nå har vi fått altså en kanon under uber <laughs> Som har betalt hardt Å forveide det penger på Ja, det stemmer og nå begynner det å svinge. Nå, nå tror vi... Siste gang vi svelte, da var det Holding Vast. Sånn bokstavlig og alt. Ja. Siste gang vi svelte, da. Ja. Så var det gøy. <laughs> ja, altså, det har, jeg synes det alltid har vært gøy, men av og til har det vært frustrerende. Det har vært veldig frustrerende. Men, men det er jo, det har vært litt sånn, på en måte, det har, en del av poenget med spillet er jo at ting skal gå rett det heskes da. Ja, er det meningen? Ja. Er det sånn elden var, ha ha, du er togen? Ja. For døde. du døde. Du skal på en måte lære litt hver gang det går galt. Men problemet var at det var ikke alltid vi visste hva kor gjorde med feil. Jeg tror dette spillet er jo indie-spill, så det er på en måte helt sånn lagt opp til at spillet forteller deg hva som gikk galt. Nei. Nei. Nei, og så er det jo egentlig relativt små fiender som dukker opp tilfeldig. Ja, ja, ja. Så jeg synes ikke om vi gjorde noe galt, men de har ett angrep, så går det hold i skråget, og så synker vi, mm. og så går alt feil. Så av og til det som om vi har gjort noe galt heller. Vi fant jo ut etter hvert hvordan vi uh, driver monsterne, men også fikser skibet, slik at vi kan komme oss eh på mode flytande igen för eh uh, det går liksom man och fixa ting. Det går att fixa men det sjunker så fort. Men sjunka ja, ja. Uh, då måste du liksom jappt täta skroget, du måste eh uh, reparera motorn, reaktorn, maskiner, altså, det är mycket som skal fixas. Väldigt mycket som en del av lärandekurvan är ju jobbar med lag då. Alle har sin rolle, sant? Jeg er kapteinen, Joka, du er ingeniør, nei? Ja, mekaniker. Du mekaniker, sant? Så du har jo spisset deg på å fikse ting. Jeg sveiser og fikser, sånn har vi jo ikke. Ja, og det er liksom det er når ting går gale, og jeg sier, å shit, det kom et monster mot oss, og du er mannekanonen, sant? Sky det og fikse, og ting går rett vest. Ja. Det er jo litt gøy, du får panik, panikk. Men når vi er etter hvert nå, har klart å bekjempe disse, få de vekk, og fikse kibet igjen. Så det gir en god følelse. Ja, nå er det en kjempegod følelse. Ja. Og det hjalp sånn å få den treie kanonen. Ja, for vi ble jo ofte angrepet underfra. Ja, for vi hadde en blindsson, og selv fiender som jeg tror burde ha vært enkle, de bare trakk seg automatisk in i blindssonen vår. Så det er kanskje litt bøgg i spill, altså. Ja, jeg tror... Jeg tror uh, det er kanskje åbenbart for folk som har spilt det mer, at du har trikanoner, eller at du... Ja, men måtte det tjene oss penger da, for å få trikanoner? Ja, eh, vi brukte jo det på litt andre ting da. Ja, vi kunne gjort det tydelikt, eh, men det visste vi ikke. Eh, og som sagt, dette spillet er indiespill, så det er ikke alltid de forklarer ting. Det er mye av eh, ressurssystemet som ikke selvforklarende? Det er ingenting som er Men om det er tre stykker da, på lag, ja. så er det dritkult. Ja, ja, ja. Men jeg tror ikke vi vil anbefale noen å bare kjøpe dette alene. Nei, nei, nei. nei. Og tenke, nå skal jeg kose meg. Jeg, jeg ser jo at folk spiller online også, med fremmede. Og det synes jeg må være, altså det gir spillet en ekstra, et ekstra nivå av paranoia da. Fordi du kan sabotere en ubåd, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvorfor du ska det Men du kan spille et scenario Der du Der meningen er du skal Litt sånn som Among Us da, ah. du skal ødelegge for alle andre Er det en game mode? Ja, tror det Ja, ok eh, Men så lurer jeg på om det finnes en sånn modus Der det er masse ubåder ute Så kan du tilfelligvis møte en Anner ubåder som er bemannet av andre folk Så skyder du den ned da oi, oi, oi. Men det høres jo helt uh, Spektakulig ut ja, for det er jo spektakel fra før. Ja, jeg ja, synes det er galt nok med disse monsterene som skal ta oss, hvis det ikke skal komme en fintlig ubåt og ta oss ut. Eh... Men jeg liker jo veldig godt at du kan fikle med alt. Da. Ja, det kan jeg. Apropos med klodster og byggmesterbop. <laughs> ja. ja. Du kan jo til og altså, kan kjøpe brytere og trekke av ledninger. Og det tror jeg ikke vi skal gjøre uten en god guide. Altså. Nej, jeg... Men var kult at det går an for de som kan dette Eh jag har ju har ju sett konfigurationer av ubåtar där de har verkligen laddat med luckstor løg, ubåten till helvete såna att de har såna flera med uraniumkuler som er kopplat till samme kan du si, periskop så har du bara liksom ett sikte då och du peiläger in på fienden så blir han smadrad på 2 sekunder och du sikte fra ett periskop alltså välja en rätt kanon alle Nei, be, be, be, alle, ja, alle kanonene skyder mot det samme stedet Wow ja. eh, Det kanske kanskje greit det hvis du er ikke så mange spillere Så slipper du liksom å ha flere personer på eh, flere periskopter ja. Så altså, det er jo en måte å gjøre ting på Og jeg tror du kan også kjøpe mye større, større ubåter Da du har langt flere kanoner Ja, for nå ja, har en liten ubåt Ja, med har en nybegynner ubåten Det enkleste av det egentlig Ja men det er jo som kult at altså, vi, vi har fått en, en combat suit, så gjør ja, vi tåle litt ekstra. Ja, og det er noe de anbefaler faktisk veldig tidlig Ja, det fikk mig jo tidlig, og det er bra Vi har, eh, hva er dette? Underwater propelled vehicle, er det det? <laughs> ja, den skutteren UPV eller UVE, ja, noe sånt <laughs> ja. Det en sånn skutter som så drar deg rundt med lys på det hele Den trenger du også for at du svømmer så utrolig trengt Du svømmer trengt og, og har med den Og, og finen selvfølgelig, hvis du ut ute i vannet så er du sårbar du har jo hapun og magnum, men alligevel. Ja, det bor fort med det der. Ja. Men å ha den der, og har med ekstra oksygen når det går tomt fra det, har med batteri til, til denne motoren så drar deg rundt, husk å lade alt i om oppdrag, bryte ned og komponere materialer. Det er så mange... System på system på system ja, Og så er det liksom sånne bokser Som så du må dra ting i eh, Batteriet må in i boksen På skuteren Oksygentanken må inn i drakten Altså, passerer ja. du en feil Så går det jo ut av ryggesekken din Som forsvinner ned i dypet Ja, du må ikke slippe den egentlig <laughs> ja, da, da slider du ja, ja. Ja, det så, <laughs> så, så det er jo litt sånn uh, Jeg ser for meg at hvis et annet Spiltelskap hadde lagt dette så hadde det vært mer strømlinje for meg, på en Du hadde ikke gjort feil på den måneden. Men jeg vet ikke det hadde toget vekk litt av charmen med spillet. Men det eneste, det finns jo en sånn wiki-fanside, som dekker mye, men det er jo veldig Men det var jeg savnet i starten, var kanskje noen på internett som hadde lagt en YouTube-film der det bare sa, «Gutter, her er fem ting». Husk på det når dere skal spille Barrow Trauma. Ja. Det, det er sånn det jeg tror jeg sett på noen av de der. Men... Jeg, jeg har ikke funnet klart til å finne det. Jeg synes det er veldig mye detaljguider. Ja. Men ikke sånn, ok, bare husk disse fem tingene. Mm. Når du dør, og du ikke vet hvorfor. Ja, det var bare sånn i starten. Men du kommer få penger, og så kommer det til gå fint. Ta, ja. det, ro, ta det rolig. Ja. Noen kunne fortalt meg det. Jeg leste på et forum at uh, gjennomsnittsspilletiden på Steam for folk som kjøpte i fem timer. Ja, det kan jeg de tro. Folk, folk prøver det, blir frustrerte, og så gir de seg. For du må over den bøyen, sant? Ja, vi er sikkert oppe i hverandre timer vi er i nå. 20, kanskje. Ja, og nå føler jeg vi begynner å forstå ting. <laughs> ja. <det. laughs> Eller på 10-15 timer stadie, så ja. kunne ting å gi mening. Ja. Ja. Men altså, det er et dritkult spil, men det tok tid. Det tog tid. Og jeg tror hvis du hadde kastet en håndkle, og jeg hadde sagt, du er jo vi droppe den driden? Mm. Så jeg sa, ja, det, er, det høres helt fint ut. <laughs> jeg følte jeg måtte liksom innkjøre litt og være litt sånn primus motor på dette, fordi jeg, jeg på en måte, det var min anbefaling, ja. så jeg, jeg, jeg har vært litt i fronten om på en måte å lese meg opp på spillet, og skjønne ting, og være litt sånn, ok, hva, hva, vi klarer dette. Jeg er jo kaptein også, så jeg må ju være litt positiv innstilt. Ja, er, altså, hvis jeg skulle lagt en YouTube-film på har vi ikke vært for vana å gjøre det. Ja. Hvis jeg skulle si sånn, guide til det nye spillet i barodrama. Ja. Punkt 1. Dere trenger en motivator. For hvor mange personer de så bare gliser seg i dette. Det bra. Det blir bra, ja. Og som i tillegg, kan jeg ha tid til å sitte og lese litt sånne mm. Det er liksom, ja, det er steg 1. Ja. Du, du må gjøre hjemmelekse hvis du spiller. Ja, for du har lest deg opp til disse tingene, Ja, jeg tror alle har lest litt opp av det. Uh, ja, jeg har prøvd, men jeg synes det er vanskelig også. Både liksom ting og uh, altså, hvordan du spiller det, men også bare sånn, hei, hvordan er det med å lage stål? Sånt. Ja, noen ting har vi funnet litt ut av. Da ser vi jo på nettet, ja, du smelter det og det. Ja. Uh, på, I dette andre spillet som vi har spilt, det er det skogsspillet, Valhalla, Valheim. Valheim, det er jo litt sånn. Ja, for dere har Det var Henning, primus motor. Og, og er, har Henning gjort en fenomenal jobb. Han, han bygget seg jo et slott nesten. Uh, han bygget så vanvittig mye der. Ja, han bare liksom, han bygde seg på alt, og så kom jeg dig igen en cherrypikka-porser. Altså, vi bare logget oss ut, og så kommer vi og logget oss inn, så er sånn, ja, jeg har bygd en villa. Ja. Det var ok. Det var 15 fortalere, og 30 med kjeldene vi var alle. Jeg bare, hva er det sånn kjent? Jeg har lagt rustning til deg, vi. Av, av gull, jeg bare, å oh, ja, takk skal du ha. Jeg føler ikke jeg har fortjent dette her, Men Henning er jo, han har jo vært han uh, er veldig flink med sånt. Ja, ja. Sånn. men det er det som gjør disse samarbeidsspillene og Barotrama fint da, at det kan godt være en Primus-motor som legger til rette og leser seg opp og sjekker ut mm. og så blir det jo gøy for han også når de andre kommer og er med Ja, stemmer Så ja, litt bedre YouTube-guider der ute så, så blir dette bra spill altså. Ja, tror, altså, det, det er jo inne i spillet jeg tror hele tiden de forbedrer ja. Så jeg tror folk som på en måte hopper in i spillet nå har en mye greier opplevelse enn folk som var med fra starten av, altså i beta og alfa-versjonen. Ja, klart det. Fordi det jeg leste da er jo um, uh, før i tida så måtte du koble strøm til um, det skabe som uh, der du har uh, drakten din. Ja. Uh, der det er oksygentanker da. För för i tid så laddar du oxygen tanken i det skabe, og så står det bara. Och för att få att den ska fyllas med oxygen så måste du på något wire, du måste koppla strøm fra en annan plats. Det jag tänkte oxygen skapet bakgast. Nej nej, det som på något är i det du har dräkten i. Ja men det fylles det fylles sig själv det. Det Men det är lite sakta. Det ligger fort som helt bag i kibbe, men det fylles sig sakta. Ja ja, och det det är det det jo den raske måten å de gjøre på. Men hvis du putter det i skabe sammen med drakten din, så fyller det seg opp, og det gjør det nå automatisk fra starten av. Men det nylig ikke? Ja, jeg tror det er en litt nyere patch. For du trenger jo at det var en mulighet å koble opp. Ja, ja. Jeg, trod, jeg, trodde, jeg trodde, for jeg leste på forum at dette var et sånt, eh, bra tips for nybegynnere. Koble strøm til uh, dykkerdrakten din, ja. eller til dykkerdraktskabe. Ja. Og så fyller du opp oksygen automatisk. Og så anbefaler jeg dere å gjøre det da. Men så leste jeg senere i et annet forum at nei, der kom en patch som gjorde at det, det skjer automatisk. Ja, men det var greit. Ja. Og det, det har sikkert hatt mange små justeringer og små ting som gjør ting enklere og bedre for nye spillere. Ja, kommer de langt ned der? Altså, det kunne jo nå er jo en del av dette spillet faktisk å jobbe med alle disse systemene. Mm. Men de kunde jo for eksempel når du de startet Devontir så velger du Bånefeid Med klodster ingenting å ordne Eller en litt mer sånn sømløs Der de har gjort en del av disse tingene smidigt Ja, du, du kunne fått en serviert ferdig u ja. kanske, som Der alt var på plass eh, eh, Nå starter vi jo på 4% vanskelighetsgrad Det var det enkleste av enkle jeg. jeg tror det er det gjorde meg litt pissed At man liksom må skrudde forbi All skam ja. Så man har tatt vekk alt som finnes av vanskelighet og like, alligevel så kommer det i rega og synker oss til bånd hver annen gang vi seiler. Jeg tror vi er på sånn 21 prosent nå. Så det har jo gått oppover. Ja, for det går opp når vi jobber? Ja, jeg tror det. Jeg tror det også. Vi, altså, kartet går på en måte fra venstre til høyre. Eh, Etter hvert som vi går fra station til station Og så blir det vanskeligere. Jeg tror det blir vanskelig om får vanskeligere oppdrag. Ja. Eh, og så langt så har vi fraktet ting. Vi har sanke milleraner og skutt noen monster, men jeg tror etter hvert så må vi ta mye større monster om oppdrag som er langt mer risikofulle. Ja. det kan bli gøy. Så lenge med klarer å beherske det, kan du si. Så ja. lenge vi føler at vi har en sjans. Ja, det er akkurat det. Vi må ha en sjans. Ha en sjans. Jeg følte jo nesten vi klarte å ta Kraken sist. Uh, ja, nei. som bare juleg, altså. Okej ja. Unnskyld, den lille Kraken han tog med. Ja, ja. Ikke den <cuz 1988> ja, ja, store. Men han var jo stor nok da, og jeg tenkte, yes, går bra. Ja. Og så kom det et monster som var større enn Kjermen, altså doktor. Ja, ja, og jeg, jeg tror... Rekte grillspeed, altså. Jeg tror for å ta han ned, så må vi ha mer hardslående våben. Men sammen med det i, i Elden Ring, så hadde du sett han på lange avstand, så kunde du bare ridde utenom. Ja, det stemmer. Men liksom, er det noe med soneren vi gjør feil? Føler jeg for at fortjente å få videre at han kommer til å komme. Uh, det en stor, jækkel. Ja, ja, for er det er ikke det. Når han først der på raderen, så er det for sent. Ja, det er det. Altså, vi kunne vi ikke vært litt forvarselig at, ok. Enten så stiger dere fem, 50 meter nå, eller så kommer dere i trøbbel. Ja, og de er ju så mye raskere enn oss. På en måte når, Du klarer ikke å seile heller, når han først har Så det er ingen måte å ondslippe på. Vel, jeg fant jo en måte som funket som sånn halvveis da. Og det var jo å, å synke de bonds og slå av alt. Ja. Og da, for det var, det var, det var liksom en... en leste du den? Uh, ja, jeg, jeg, jeg leste litt om, altså, det, det var en omgang der vi satt fast, vi klarte å ikke komme oss videre, og så ble vi tatt uansett hva, men så leste jeg om at, at ubåten lager jo lyd, og jo mer lyd du lager, jo mer monster kommer jo bort og kikker på deg, og gnager på deg. Og hvis du slår av og så lager du lyd, så det var jo en, en teori jeg prøvde ut, og på den måten så klarte jeg å seile i havn, og så fikk vi kjøpt den tre kanonen. Hva var det sånn du kom deg i havn, ja? det var det. Så måtte du mange ganger var til bånd. Uh, um, og det må ikke være så dypt at trykket ble for økt. Her, nei, det er akkurat det. Jeg tror, og, uh, jeg tror jeg kanskje gjorde det en eller to ganger. Altså, jeg så han komme, han begynte å gnage på meg, jeg alt, sagt ned startet motoren, altså forsvant han? Ja, slapp han deg da. Han slapp meg, han bare forsvant. Jeg bare sånn, ok, bra. <laughs> ja, Så altså det går han å være smart, altså. <laughs> Det som var litt løy da, var at jeg, jeg vet ikke om dette stemmer, men jeg tenkte... Men var du alene der, Reni? Nei, AI, det var en AI, mener jeg. Ja. Uh, det var at jeg tenkte, det, hvis det er sånn at jo mer, jo, jo mer motoren jobber, jo mer lyd lager han, i alltså då tänkte jag, jag måste ju stille då. Så gick i snegle fart, <laughs> en knoppeln någon gång så sånn. og jag höll påsten för jag vill inte laga lid i huvudet, sånn. så det gick så سينsig treigt och jag var sånt kommer det nog, kommer det nog. Men det gick så sakta upp och var, men når det närmte sig som 100 m jeg, okej. Okay, jag klarar det. Men det var ganske sån pest. Kul, ja. Vad mer behöver jag? Jo, ska den en god isondare en Nej som man ser, har ju kört i fjäll. Man kraschar ju i fjäll rätt så där för det man ser dig. Och det det och så kommer det ganska många monster. Ja, jag tror jag tror det händer på mode visst du finns du visst du feil, så hamnar du mitt i sån steam eller liksom med såna monster. Alltså ja. det det är alltid ute fel dig. Kartan är inte felig, monstren är ingenting så att du kanske läser dig upp på det kartor du är på. Nej. Så det nyttjar ju att fråga, jag är på denne romstationen, var var segling då? för uh, altså, det allt är så någon gång så har du bara trukit dåligt kart. Ja, jag tror det och någon gånger så har man kanske bara seglat fel eller att det med varit du lycklig. Men eh tror jag at vi har med gott nog rustat till att ta alle mindre monster. For så länge du klarar att hålla i onarkibrit, så länge alltså, visst kommer sig in så är då då är Ja, då är det har de gjort. Ja. Eh uh, men så länge du klarar att skyda dig och hålla dig så klarer du å seile på en måte fram til målet ditt små, ikke de store og det klarer vi bedre nå, synes jeg vi har fått litt sterkere skråg ja. ja, det har vi oppgradert så ja. vi har fått en tek av noen ja. og nå har vi også fått litt bedre welding-genser de har jeg tro på ja. ja, veldig bra og det, var du, det fant du da på egen hånd eller? ja, da visste jeg at det var noen som var normal quality noen good quality <laughs> good så quality. kan vi krafta nye med good quality <laughs> ja. Ja. så ser det litt fortere O en ting jeg og fant, fant ut av, da, er jo alt de har på dykkerdrekten. Alt, ja. alt de har på dykkerdrekten. Men det er, datan, ikke, ja. <laughs> ja, dere, dere er jo datan de som stikker. Ja, dere er jo de som utforsker. Så dere har på en måte alltid, alltid klart det å gå ut av sluser. Ja. Men jeg tenkte jeg var kapteinen, jeg skulle ikke ha på meg dykkerdrekt. Men, men en gang ting gikk gale, vann kom inn. Uh, og ubåten snakket ned et Så ble jeg jo klempt ihjel av trykket Så ja. jeg døde jo, jeg har død flest ganger Værlig, tror jeg. Ja, for det er det som skjer med klemmes av trykk, Så jeg tør jo ikke være uten den drakten Ja, det betyr jo at A-Ien ikke har drakt, men det gjør ingenting Han, nei, nei. han er Han er ekspenderbar <laughs> Skal <Ket> han jønn i <laughs> et eller annet uh, Ja uh, Men ja, jeg har lært meg Har alltid på å og bytte ut oksygentanken når du begynner å pibe. Ja, for det er mye som piper. Det er mye som pibe. Ja. Uboen pibe. Ja, det var et par ganger fordi jeg har blitt kvelt fordi jeg ikke kjører oksygent. Hva er det liten? Ja, det Hva er det liten. Å, oh, fy Men går det an å kjøpe en fjerde drakt? Draktor, jeg tror ikke med var uboen. Jeg Nei. tror det er kun plass til tre drakter. Og, uh... Det betyr om vi egentlig skulle være tre personer her nede Ja, jeg tror det. Jeg tror det holder med tri, på en måte. Altså, ja. det de skal, de skal, de skal kunne gå med tri. Ja. Eh, og alle som ikke har drekt, de får bare klare seg med sånn dykkermaske. Ja, for dykkermaske holder jo altså sånn. Hvis du først begynner synke på med dykkermaske, mm. så kan du gå på hendt og Ja. Så det burde jo, kan jo prøves uten botten, kanske? Ja, men han er jo veldig flink til å fikse ting, da. Er han det? Ja, ja. ja måte... Det er derfor jeg aldri får oppgradert noe, for det er han fikset alt for meg. Ja, altså, han springer jo i, i, i, i, i øst og vest, og, og også, jeg tror ikke han er, han er ikke ligge flink som et menneske. Altså, på en måte hastigheten. Nei. Men han gjør ting unna at vi ber om det. Han en, ja, han vil slippe å tenke. Ja, og det letter jo arbeidsmengden vår. Når jeg må styre, og dere må skyde, så er det ja. noen som fikser men hva skulle du gjort hvis du spilte alene på dette? Nei... Eller fyller ut autopiloter? Uh, ja, da, hvis du har en masse botter med deg, så ger du hver bot en spesifikke oppgave. Ja, stemme. Så er de flinke på akkurat det, og hvis ting går gale, så gör de akkurat det, og så går ting kanskje greit. Da. Ja. Men jeg har lest at de fleste på nettet spiller jo med andre. Da. Ja. ja. Nei, det er bra spill, jeg gleder, meg, jeg, gleder meg, jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen. Ja, altså, vi, vi har jo et spill eh, som er i rekken. Vi vet jo hva det er, og jeg skal alle... Skal vi dingle godteri foran lytterne? Okay. <laughs> <Det> dingle? <laughs> ja, altså, vi kan jo dingle det. Skal vi dingle? Ja, ja. Vil du annonsere? Henning, han har kjøpt det på Steam, det kan vi røpe. Ja. Han... Han var vel egentlig lei av uh, God of War, men han fikk kommet seg i mål. Så kunne begynne på dette nye spillet som han kjøpte. Yeah. Ja. Og meg og har kjøpte på Finn. Ja. Yeah. Og du vet at de tre store spillene så kom nå til sommeren. Ja. Det var ikke uh, Street Fighter 6. Nei, det var ikke den, nei. Det var ikke Final Fantasy XVI. Nei. Så da var det en sløyker en. Ja. Drumroll. Trommeljøvel. <laughs> Trommeljøvel. <tromøver. laughs> Ja, si det? Ja, si det. det er Diablo 4 4 um, Og makkeren vår han sier Han har jo testet det jeg, jeg, jeg tipper han har spilt 100 timer av det allerede altså. Nei, det har han ikke Han, han, har, han ikke. har testet det Og som den første inntrykken så var at nå er Diablo blitt mørkt igjen Jeg har ikke alt det da eller? Nei ikke 3 tror jeg Jeg ja, okay. har ikke spilt så mye 1 og 2 Det er mest 3 jeg har spilt jeg... Men det er Diablo 4 med er gang med ja, vel, vi skal, når vi er fornøyde med barotrama. Ja, og kanskje det kan gå litt frem og tilbake, i verste fall. Ja, ja, ja. Altså, nå, nå spiller jo jeg og deg på eh, Playstation. Ja. Så det er jo for oss, jeg føler den, å veksle mellom eh, PC og Playstation er forfriskende. Ja, det er lettere å veksle mellom to spiller på samme maskin. Det er det. Det er fellesformerende. Ja, det er det. For ja. du, du har liksom knappene og, og kontrollere. Bare ja. sånn, hvordan var dette nå igjen? Ja, for da har du det inn i hånda. Ja. Men musetastatur eller gamepad. Ja. Da går du liksom inn i denne modusen. Ja, i hvert fall må vi veksle litt litt. Uh, det, det er, som, er jo risikosport da. Ja, nei. Det, ja. tror vi begge, begge to har skjønt at vi har blitt for gamle for sånn veksling av... Uh, uppsätt knapp uppsätt. Ja, det är enkel uppgifter. Ja. Eh, det det du uttryck for det, men alltså jag blir ju sån knapp förvirrad när när jag spelar flera spel på, på, på samme maskin. Ja, det går ske. Alltså knappar förera historia förera och sån där jag kan jeg jeg Ja. ja. För för altså, Uh, enten du spiller Resident Evil Eller Diablo eller Zelda Så er jo knappen forskjellige Og plutselig så bommer du Hva ja. gjør den der stikken? Hva gjør den knappen? Ja, ja. Så, så trykker du feil Hopp slage og slager og plass Ja, det er ikke gøy Nei, det er ikke gøy uh, Men Diablo Det kan bli veldig gøy Jeg ser frem til det Jeg spilte jo beta uh, Men jeg tror ikke han husker noe av uh, Av det jeg gjorde Nei så jeg startet helt fra bånden av, det gjør nok du også. Vi må spille inn uh, prolog. Uh, så det kan du gjøre med en gang du får spille, for så vidt. Ja. Ta prologen, for den må du gjøre på egen hånd. Det var kanskje en halvtime eller noe sånt. Ja. Men har du, har du tenkt på hva klasse du skal være? Henning, jeg tror vi skal være trivfoskjellige, kanskje. Henning er svarsfør. Ok. Tror jeg han sa. Ja. Sikkert en barbarian, sikkert den thief eller rogue-greier. Jeg vet det, det en necromancer, for det brukte jeg i demoen. Ah, det var litt løye. Var det kult? Ja, for du, du, du får opp sånne, du maner frem sånne spøgelser eller skjeletter. <høy> uh, så de gjør på en måte alt uh, det tunge for deg, <høy> sant? Jeg følte at var en fyr i trin som hadde kjeldir. Ja, altså du hanter om noe sånt. Kanske? Ja. Nå gidder jeg ikke å gjøre om, Jan. Nej, nej, nej. Du må du kanskje... Var rogue, da? Ja, har du har du tänkt att bara trilla en tärning, alltså tillfälligt eller skal du läsa dig upp på klassen? Nej, jag måste eller hur ska vi se röd? De ja. ja. Men det är inte så sånn du du ska gå i djupden. Nej. Nej. Det är ju knappt hanhring visst man vi spelar på låg svårighetsgrad. Ja. Ja ja, det är ju det. Det spelas ju hur hur lätt eller svårt vi ska göra det. Jag tror det spelet är väldigt i på sånn du en barbar så slår du passat hårt och håller passe, passe mycket? Mm. Er du en rogue så låter ni någon sånn specialskada och kan göra ganska mycket. Du måste inte göra ingenting där bage. Ja. Du måste liksom sticka folk i ryggen eller på något sätt sjuga i siggnen och og... ja, vad mycket kiting det är säkert in och ut. Du har jo selvfølgelig en magiker-klasse som tåler og lite også, ja, som sånn de og kan hamre ned med magi og flammer og guttenevekk. Kan... Det hadde vært kult hvis var tre typer magikere som bare... <laughs> Tålte ingenting, men det bare... <laughs> Stod på anstand og... Bare rent bord før ja. jeg kom inn i rommet. Ja. Jeg så gleder meg. Mm jeg har en fin sommer og høst i møte med Barodrama og Diablo 4. Jeg har jo et spill som jeg ønsker at vi spiller sammen nå. Og... Men det kom ikke først slutten av året, så det passer jo fint Slutten av året? Ja Hva Space Marine 2 Warhammer? Warhammer 40k Wow S uh, Første pass one-sheeter, treier uh, Treier, tre. det minner veldig om Gears of War Ja Men altså, jeg, jeg elsker jo enen Og så annonserte de toen Space Marine Space Marine, ja. Den er noen ganger gammel Ja, ja, altså enen er gammal for den har 3-6 i spill Ja og så plutselig annonserte de toen ut av, ut av, ut av det blå. Ja. Og, og så syntes de ikke så tre eller annet så drikul ut. Men jeg elsker jo lorene der, sant? Ja. Uh, og så sa de i, i nylykken og i sommer. Ja, kampanjen er tripleier og koop. Tripleier, faktisk. Og så tenkte jeg, åh, drikult! Det er det, jo gav, bak. Ja, det passer jo perfekt for oss. Og crossplay? Ja, og Altid crossplay. crossplay ja, ja, alltid crossplay. Så da, det tror jeg kan bli veldig gøy. Uh, men også litt sånn avbrekk ifra... Uh, de sjangerene som vi har spilt tidligere For nu har man vært på uh, Starcraft. Starcraft, det er strategi Og så har man vært på si sånn, Skog-sankesimulator ja. uh, Nå spiller vi med U-båtsimulator <laughs> så skal man over til Hva kaller du det? Rollespill? Action ja. Ja. Og så blir det action Skytespill da Og det minner jo litt om Alien, Colonial Marines Men det på en måte en stund siden. Og dette zombiespillet som jeg egentlig likte veldig godt. Å oh, ja, det stemmer. Det hadde vi jo Black and Blood. Ja, det ja. fikk jeg skikkelig mer og mer sansen for. Ja, det, det, det tog vi jo all DLC-en også. Ja. Så nei, det var... Det, det var mykonomisk. Der kunne Henning kjøpe DLC-en når det var billigst på Steam. Og <laughs> ja. du på Playstation Store. så trengte du ikke hverandre det. Ja, så det er veldig snilt gjort av utviklerne at ja. kun en trengte å ha spill, uh, en av uh, ekspansjonen. Det betyr jo at alle hadde ekspansjonene installert. Du må, jeg tror du hadde den installert, det er bare du... Ja, den ikke aktivert. Den er ikke aktivert, for det, det kom på en via meg da. Ja. Uh, men der, altså når vi spilte det første gang kampanjen, så, så gikk vi bare gjennom det var gøy, men etter hvert så fant vi ut av spesialiseringene. Det det og jeg ble jo en sånn, sånn run-and-gunner Der jeg på en måte hele tiden Tømte magasinet Og mens det ene våbenet var i sekken min Så ladet det om Så jeg kunne konstant fyre av kuler Så å si Og han bytta på Kan du si 0,2 sekunder Sånn sett, så da, da synes jeg det var mer gøy Når jeg fant ut hvordan du eh, Lekte med klassene mange av spillene våre har jo vært sånn, føler jeg, at de tar litt tid før de virkelig begynner å svinge. Ja. Ja. Og sånn at svinger, så svinger de ordentlig, altså. Ja, det gjør det. Så ikke akardaktige spill egentlig litt bittelig dypere i det med å være borte i. Ja. Vi er norder, Ja, det er vi jo. Ja. <laughs> så det jo sånn, ligger jo litt i vår natur og, og fikle med ting og finne ut av best mulig måte. Å, oh, men jeg Mario Kart, som er bare... ja. Trykk play, altså er det glede fra første eller glede over tårer da, men du er inne det med en gang Ja, ja. det er jo en annen kan du si, en, en øyeblikkelig spilglede som ikke krever så mye av deg ja. men eh, som er også veldig givende og vi har ikke spilt Mago Kart Jukka, selv om på meg og deg kjøpte spillet har denne tilleggspakken det er det nye brett som kommer ut hver tre måned Men har de med på ferie Okay. <laughs> som har alle muligheter Ok, det er bra synes, altså, Vi trenger ikke ned den vi spiller det sammen men, Jo, det synes jeg vi trenger ja, ja, men, altså, Det er jo kjekt, men vi må Spille det sånn at det, Ikke bare det er På måte, en en tom investering Jeg mener å kreve en penger på den, tror jeg. Ja Vi har tre fordepp som er med på Splice-laget Åja, oh, du, ja, du har ikke fått det, nei Mig, deg og han du skjønte Thomas? Ja, ja. nødde no, dødt Yeah. <laughs> <laughs> ja. Ja då. Nej, den tilläggspacken i i, i tesor, til, uh, online. Jag är lugn den for så av det. Uh, det har varit schacke spel som jag har spelat inte länge, halvtid med en Jo, det är god vinnare. Men det är schackt alltså. Ja. Det är retro. Det är retro då. Eh jag Alien Storm häromdagen. Ja, 16, vet. 16. Og det var et spel jag älskar på Mega Drive. Ja. Uh, Altså det, det er egentlig synssykt enkelt Når du ser på det med moderne øyne um, Og det er veldig sånn Billigt på en måte du, Det er egentlig et arkadespill Det du De straffer deg og så dør du veldig sånn på billig vis Sånn at du skal putte mer penger in i maskinen ja. Og noe av det er overført i Mega Drive Sånn at du dør du, du har ingen måte å unnslippe finen på Du på en måte dør uansett uh, Men på Mega Drive så er du på en måte evig med Continues, så du, du kommer deg til de mål uansett. Ja. Men av og til så føles det litt sånn, eh, ja, nå dør jeg bare fordi maskinen vil at jeg skal dø. Ja. ja. ja. Men så sånn er det. Kanskje Barrow Trauma også er et sånt akkurat å spille? <laughs> ja. Men uh, før du begynte på Tears of the Kingdom, også. Ja. Du, før du går inn i det, de bare ramser opp rekker med spill. Du har uh, rundet. Ja, for... Jeg, jeg sa jo til sist, i siste episode at Ja, skal jeg begynne Hva skal jeg Før jeg spiller selv der nå Hva skal jeg spille ja. Og så fikk dere bestemme Du og Magnus og Tristan kanskje ja. Og do, det spillet som dere Sa jeg skal Det var Horizon Forbidden West Var det det jeg ventet opp på? Det var det de jeg ventet opp på ja. Og jeg satte i gang Og jeg spilte Mange, mange timer Sykt mange timer jeg tror jeg ventet opp på 70 eller noe sånt. Wow, er det så stort? Uh, ja, men det er fordi jeg også med så tenkte jeg sånn Ok, jeg drid i sideoppdrag Jeg gidder ikke For jeg skal bare komme meg i mål Før Zelda uh, Sleppes mm. uh, Og jeg dreid i masse begynner sideoppdrag Men etter hvert som vi kom mer og mer ut i spil Så ble jeg mer og mer investert Og da Ville jeg plutselig Ha topputstyr, toppvåpen ja. Og da måtte jeg gå ut og monsterhantet så gjorde du, faktisk. Ja. Og det som er litt genialt med det spil, er at du får å um, oppgradere, får å samle for eksempel sju tuttebær, så kan du sette det som en uh, oppgave eller en liste. Du kan sette på liste di. Sånn at det blir som en quest. Han viser en vei, da. Han viser en vei. Tuttebær så får du fem tuttebær, ti, ti tuttebær. Åja, du, du har nok tuttebær. Å, så husker han det. Ja, han husker det. Sånn at du får litt den gode tillbakamäldningen om att okej okay, uh, du har nok nu. Du kan gå och uppgradera rustningen. Ja. Och det är såvarn kanske bara lite grann i själva att at det som du manglar for att uppgradera den tingen, det, du kanske ska bara skriva det i notatblocket eller något sånt för det Ja. Det husker du ju uh, men i «Horizon» så er det på en måte veldig lagt opp til at du skal gå på sideoppdrag og sanke ting, og det er så mange forskjellige ressurser du kan sanke der. Ja. Alle robotene har jo sånn utallige mange deler, så du kan, når du feller en robotelg, så får du liksom ti ulike deler. Og alle delene har liksom på en sin funktion, eller kan bruke det til å oppgradere ditten og datten, eller til å skyde ting med, sånn. Det å oppsummere spillet da, um, det gir deg veldig mange våben. Og det gir deg veldig mange måder å kjempe på. Uh, at jeg ble litt sånn som i God of War, så ble på en måte, jeg gikk vill i alle mulighetene. Ja, for du, du skal egentlig på i galle. Du skal være veldig gøy når du holder deg død. Ja, du, du bør... Uh, du får, du, altså en ting er at du kan spesialisere deg i hva type kriger alloi skal være. Skal det være en sniker? Skal det være en, en, en kjemper? Eller skal det være en mekaniker? Så det er forskjellige ferdighetstrev, om du kan kalle det det. Ja. Uh, men så har du også alle disse vovnene. For du har liksom pil og bue, men du har noe som ser ut som en minigun, og så har du på en måte... Eh jag känner att sparar det er spyd, men det är väldigt många möjligheter, men ett jag tror inte kvärt så är klart liksom aldrig att landa på något, på en ting som jag syns var. Jag förstår inte hur du väljer veck og hur du väljer. Når har då tagit ju ligge vägen. tror du i till kvärt så får du så många erfarenhetspoäng At du kan ta allt. Å oh, ja. Så på en måte problemet er at, uh, du kan gjøre alt, men du bare vet ikke hva du skal gjøre med det. Ja. Fordi jeg husker, ja, ja, ja, altså, hvis du, hvis du kan kjempe på, hvis du så så mange tekniker. Ka for den skal du bruke? Ja. Du blir litt sånn uh, valgets kvaler, du, får sånn, du blir sånn valgsforværet. Ja, det er en del forskning på at hvis du er for mange valg, så blir ja. det bare lammer. Ja, handlingslammer mm. uh, og det var, blei... sånn, Når det er for mange sjokoladesmakere Så vet du ikke, kjøper du ingenting Og det er litt sånn uh, Jeg tror kanskje før i tida Så uh, Og i andre spill Så er det sånn Du får en ny egenskap Og så blir du opplært i den egenskapen Og så bruker du den mye Og så blir du god igjen Men her er det sånn, her er ti egenskaper Bruk den du vil, kos deg og da ble jeg sånn, jeg, skal, jeg vet ikke hva jeg skal ta. Ja, ja. Det er for meg, gitt. Ja, ja. Og, ja. Og det, det, ja. Eh, men eh, etter hvert, når jeg kom godt ut i spelet, så fant jeg på en måte som jeg likte bedre, som funket. Eh, men igen så er det også mye sånn elementer, sånn flamme, is, vann, elektrisitet, syre... Uh, og hvert monster Er svak for en eller annen ting uh, It's super effektiv It's super effektiv sant? Og uh, det finns en smart måte Å ta ut En Tionoranosaurus Rex robot på Treffer den med rett ammunition på rett sted Akkurat Og du må liksom skanne den Bruke sånn, sånn uh, Rønken visjon Og så må du skanne den Så ser du svagen den Så kanske du kaster en bombe akkurat Inni, kan du si Rumpån Så da får dere en svag ja. <laughs> Og så eksploderer det uh, ja. Men det finns Smarte måder å ta fine på Og så finns det på en måte mer sånn Rett fra han bare skyder han til han dør ja. Ja. Uh, Og jeg, jeg, jeg på en måte Halvparten av tiden så bare Pelle meg an med nåler Men andre, andre ganger så prøvde jeg å være litt Mer strategisk og prøvde å spille Sånn som spiller ville til jeg skulle gjøre det ja. Og mer sånn strategisk, og tenke meg litt mer om. Um, det funket, altså, altså... Det er... Når jeg spilte det, så spilte jeg litt for å bli ferdig, og jeg tror jeg... Om det gikk litt... Spillet hadde fortjent en lengre, mer tålmodig spiller. For det er mye der. 70 timer? Ja, det, jeg tror du kunne hatt 100-150. Hvis du ville. Herre hjemme. <laughs> eh, men jeg tror hvis du, hvis du kun tar hovedoppdraget, så kan vi sikkert klare på å ta 50 eller noe sånt, tror jeg. Ja, det første spillet er det sånn 12-timerspill. Ja, det er ikke så mye lenger. Eh... Så dette er helt annet dyr? Ja, det er jo Fra det. Har du gjort Assassin's Creed? Ubisoft med Ja, veien. noe av det er sånn, ja, her er kartet, her er 1000 punkter å ta. Eh... Og det er mange av sideoppdragene som... Um, det de gjør Er at de Sideoppdragene blir <fart> Fortalt på en veldig sånn dramatisk måte ja. Og oh, farmen har gått seg vil Han har demens Du må ut og redde han <fart> Han kommer til dø Og så går de ut og finner han Og så Hei! Her er du fem dringet ja. <laughs> okay, Takk skal du ha Det var liksom noen av oppdraget Det føles, blir fortalt på en veldig Sånn, og kritisk måte Så du tror at det skal bety noe ja, Men så kommer du tilbake, så var, å, var det belønningen min Ja, jeg er greit, har det bra Det var det samme som Windwake Ja, det er litt sånn <hå> har <nevnt> med <hå> Det, det reagerte jeg faktisk på I spillet det, Når du gjør alle disse viktige oppdragene For, for jeg fikk jo medfølelse for alle disse folk, og de ser jo ut som urinvåere, mange av dem. Ja. Og det er mye sånn, historien er jo helt speisa, fordi altså, hvor ofte ser du en så indianer eh, slåss mot mekanisk bjørn? Altså, det er jo en blanding av ny og gammel tid, dette. Har det som Europas kolonisering av amerikanske kontinenter? Eh... Bare det var det dampøyvelser og ikke futuristiske roboter. Ja, ja. Uh, så det er jo, uh, ting er at det, det, det er så rar blandning av gammal tid og ny tid. Ja. Uh, og når, du, når jeg går rundt med på en måte, ikke maskingevær, men maskinnålgevær, altså skyde nåler, ja. uh, og på en måte sånn en uh, slinge som kaster syrebomber. Altså det dette er jo teknologi. Men det er en spredtart som kastet denne syrebommen. Ja, ja, ja. ja. Eh, og så ser du andre folk, disse på måte, enkle folk, springer rundt med sånn tangatruse. Ja. Hjelp meg, hjelp meg! <laughs> sånn, jeg kan ingenting! Da blir det sånn, ok, jeg må jo hjelpe deg. For ja. <laughs> de har ikke sjans. <laughs> ja. Men alle disse folkene, du hjelper de, og så med ett eller annet. Og landsbyen holder på å på deg helt. Du går ut, du feller det monsteret som stod i veien. Du hjelper i Og de, ååå, takk, Aloy, du er vår helt. Hvordan ska vi noensinne kunne eh, gi deg en eh, takk? Og så ser du det, men det vi kan gi deg er dette. Men du ser aldrig hva du får. Det er liksom en sånn, du ser bare, de gir et under kamera, og så tar Aloy, hur tar det imot, under kamera og lägger det i sekken sin. Nej Og så står det bare i hjørnet Hei, du fikk ti stikkelsebær Eller du fikk et spyd det, det føles bare litt sånn Jeg gjorde alt det For å få en belønning Som verken alloy eller denne Det har ingen betydning Selv om sånn historiemessig Hva ble du erfaringspoeng i det minste da? Ja, det fikk XP? jeg, jeg fikk masse eksperter, og det er jo gøy ja. og jeg levlet jo opp og... Så det er det jeg sier belønningen? Ja, belønningen i Det er ikke denne skattekisten i Zelda Nei, det, det er akkurat det Det, bare, det, det, det er en sånn en uh, Det føles rart når du har gjort noe så viktig for den landsbyen og så får du se belønningen fordi jeg tror det er tilfeldig Spillet gir deg på en måte et eller som du mangler Aha et eller annet våben, en eller annen ressurs. Men du får ikke se det, selvfølgelig. Det er bare det blir gitt under kamera, og så dukker det opp i hjørnet. Hei, du fikk en bjørneskinn, som du faktisk trengte, krekt ja. nok. Men tematisk sett, his sånn historiemessig, så fortellismessig, så rimer det ikke. Jeg i alle fall ikke, hvis det faktisk er en logaritme, så gir det du trenger til neste oppgradering, eller hva det? Ja. Så må du ha animert ganske mange forskjellige genskiner i scenen. Ja, ja det, det, det og det, det er på en måte, det er egentlig sånn i Zelda også, the Kingdom. Der mm. gjør du mange rare oppdrag for mange rare folk, men der er det på en måte, der er det en tegneserie i verden, der folk oppfører sig litt sånn klovnet og litt sånn komisk. Ja. Der er det liksom ikke på liv og død. Nei. Du hjelper en fyr i Tears the Kingdom med å sette opp skilt over hele kartet. Han klarer ikke å få skiltet beint. Men men du hjelper han ved hjälpa den här ultra hunden dit. Ja. han blir så glad kvar gang. Och så ger han dig rupies eller han ger dig en smörbröd eller något sånt schäkt. Ja. Och det det är bara det är bara göjalt. Ja. Men det är nog ant når du räddar livet till en fyror och så får du ja, jag vet inte, en pose med bär. Talt han hadde også? <laughs> Talt han hadde, ok. Nå er jeg veldig sånn, nå, nå det spikkeri, men det er bare, når jeg spilte spillet, så følte jeg at eh, historien ikke alltid eh, var så Nej Nei. Nei. Men nå er spillet ferdig? Spillet ferdig, spillet er solgt. Spillet er solgt. Eh, og selv om det finns finnes eh, nedlastbart ekstra innehold, så har jeg hoppet over det, fordi jeg var egentlig mettet, altså. Ja, sånn, det er jo det når jeg spiller 70 timer i kortformatet. Mhm. Trenger du mer ekstra innhold? Jeg tror for folk som har runder det mer enn de ut, for det er jo et eller annet år gammelt, jeg vet ikke. ikke sant, ja. Ja. Så, så jeg kan jo dette nye, uh, jeg husker ikke hva det heter uh, Fire Atlant. et eller annet. Det kan være på et, et fint uh, dykt. Og i den expansionen, ja, ja. ja, den er ganske stor. Ja, og den den sa folk var ganske bra, faktisk. Ja. Uh, og for folk som har spilt det var lenge siden, så kan det på en måte være kjekt å i spillet nå, för det kom det här nytt av mode, det är ni Men jag för som på mode var väldigt fast då och så var det sånt okej, okay, jag ger det köp. Jag hade tänkt att starta på of The Kingdom. Men det kommer ett spel i väl. Det kommer ett spel i. Spel det called of the Lamb. Det såg ju ut som det såg Det var, sånn, var, sånn, var, sånn, var, sånn. var faktiskt och det det, det, måte, det var ett spel som låg i katalogen min eh uh, och väntade på mig. Men sin var uh, det Switch da? Jo, Switchen, ja, men det, det finnes jo på andre Det, det finnes på andre formater Men det er et veldig enkelt og greit Spill, fordi det er sånn roguelite Du har en basesimulator Der du styrer uh, Kult Ja, det er en norsk ord, sant? Kult, det er en kult, ja, ja. En kult som, Det er en gud da, som har gjenopplivet deg Når en drepte deg i begynnelsen Og så skal du liksom Drive denne kulten i hans navn da Uh, og så må gå ut på et oppdrag inni mellom For å drepe andre guder Eller dæmoner Som er imot denne din gud um, Du skriver bare en gud igjen det ja, ja Og det er et plott der sant? For denne ene gud Som, som du skylder livet ditt da. Han har ju lyst til å eliminere De andre gudene Og de andre gudene kjenner jo til han her Han er ikke akkurat en snill gud Ah så det er sånn, ok, gjør jeg det rette nå? Ok da, men du må jo bare gjøre som man ber om. Would you kindly? Ja. Uh, men det som er litt kjekt med og var kjekt med Kalt og Lem du kan jo vegge litt sånn retning i hva type kultleder er du? Er du en snill, eller er du en ond kultleder? Og kulten... Hvis du spiser folk i Du kan, hvis du vil. Ja. Du kan, de kan tilbe deg, de kan frykte av deg, du kan gifte dig deg med de, du kan drepe dem. Du kan få dem til kanibalisere uh, andre medlemmer. Uh, du De fleste kan... kultmedlemmene dine var oppkalt etter kjente og nære Wii. Ja, det det startet faktisk med uh, til, til å begynne med så tänkte jeg ok, jeg skal bare kjapt gjøre noe dette spillet så bare brukte jeg helt basisnavn. Men til hvert som jeg digget spillet mer og mer så ga jeg det på en mer av min egen personlighet då ja. da ble alle kultmedlemmer folk jeg kjenner. Uh, så det ble, var det, Jokka, du var ju inne der. Uh, og alle mine venner og familie var der, inne i spillet. Problemet er at disse kultmedlemmer dør veldig fort, altså aldersmessig. Ja. Uh, de ble jo så gamle som 50-60 år, og så dør de av alderdom da. Uh, men problemet er at når du, din skikkelse døde, Jokka, så... Det er det Kjernens stakk av? Jo, han fyste stakk av. Hvaoke mein? Jo ke mein. for det jeg uh, det var ett land jeg jo som han ikke likte <laughs> ja. Og så var problemet med det. Han trodde ikke på meg, så jeg måtte egentlig putte han i en sånn grapestokk. <laughs> ja. Eh. Uh, det tidsbok så hadde jeg skikke opp stokken, så jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle på mode gjerne vaske han til å tro på meg igjen. Ja. Så det sluttet bare stakka ned midt på natten. Min penger er mine. <laughs> <laughs> så hvaoke mein andre dette. Men så fick igedag, alltså fick jag för jag alltid nya följare och då fick du en fick en ny York im då. Ja. Jag kallar på Jocke eller ja. uh, så det fanns nye nya versioner av dig och alla folk och jag känner eh uh, som jag då klarte bedre och ta vare på. For jo mer Jo längre de lever, ju starkare blir de. Ja. Jo Ju mer erfarenhet får de. Så jag hade en så hade jag level 10 kung Erik. Ja. Og han var helt fenomenal alltså. Jeg tog han med ut på tur. Han gikk ut på tur på egen hånd. Han gjorde masse. Så kong kan han helt super. <laughs> uh, men etter hvert da, så så på en måte så, så gikk jeg tom for navn. Og jeg ville ikke resirkulere navn. Så da endte det opp med egentlig bare masse kvinnefolk som jeg kjente. <laughs> Ja, altså, gamle historier. Ja. Ja. Uh, ich, men, men for jeg tenkte sånn, ok, hvis jeg først skal ta dette kult... Hvis jeg skal ha, skal ha en kult, så skal jeg ta den helt ut. Så det ble på en måte en sexkult, da. Ikke at jeg gjorde noe med dem, men jeg tenkte liksom, hvis jeg har et harem av damer ja. som tilber meg... Ja, det er greit, det er det <laughs> Var det paradamon? Det var paradamon. Oj oj. Eh. Och troligtvis gammal ledare som de nei, det är kvinnor eller män? Ni spelar Nej, det det det är det. Sen tror man amazoner då. Ja. Ja. Men patriarkalsk eh Ja. Och jag kan ju gifta mig med någon av er. men som du säger då, alltså eh figuren uppför sig annorlunda? Og sånn sett så er det egentlig veldig sånn LGBTQ-vennlig spil. En person med en person? En person med en person, og du kan gifte og... altså, Person kan hette akkurat det han vil. Og... Du kan gifte deg med alle, og du kan ha det gøy med alle. Uh, selvfølgelig, de blir jo litt... Jo flere du gifter deg med, jo... Får du barn, eller Nei, det kan du faktisk ikke. Uh, det finns ingen barn. Og det, det synes jeg er greit for så vidt For det blir litt mye å introdusere barn og babyer Inni dette bildet Ja, men <laughs> ja, det er en parodi på kult og sekt Ja, ja, det, det er det, det, er det. I, i tegneserier grafisk Ja, ja, for alt, alt er jo må det, komisk da. Det ser som Donald ja. Litt mørkere Donald uh, Så det spiller runder jeg da Ved hjelp av min sekskult uh, Men var det vanskelig spill For det kan jo roguelite software Øh uh... Eller var det bare ved å være tålmodig og levele folk så altså, kunne du gå ut og... Ja, jeg, jeg sleg litt på siste boss, faktisk. For han hadde flere nivåer. Uh, men tingene er at det, siden det er roguelite, så er spil, hver du starter en ny dungeon, eller run, eller hva du det, ja. så er det litt tilfeldig hva våben du får. Det kan være en øks. Ja, stemmer. Det er det der du fikk for den siste boss, ja. Ja, ja. ja. Uh, og det tror jeg måtte prøve meg Altså, jeg måtte stå på bossen sånn uh, En time Eller to Før jeg endelig tok den Altså, jeg dauget Prøvde dem ny Dauget ny våben ja. Prøvde nye konfigurationer Prøvde liksom å Buffe meg opp på et vis Men det tok tid Men før det så var spelet på en måte relativt enkelt ja. Jeg, jeg surfet meg gjennom mye av det Bortsett fra bossen Og folk har sagt på nett at Bossen er på en helt annen nivå enn resten av spillet, og det er liksom unødvendig. Hvorfor skal han her være liksom så mye vanskelig enn de andre? Ja, for det så skissilt det resten. Nei, det gjør ikke det. Og, okay. på en måte, og det, det, det, hvis du tar, hvis du tenker at bossen kun er et nivå, eller to nivå, så er det greit, men plutselig så forvandrer han seg, og så får han fullt liv igjen. Og så det bare en måte, oh shit! Ja. ja. Og så kommer det massa massa kulor såkalt, uh, kule ja. Ja. Tidligere spil, tidligere spil, så kallt kulehelvete. Og Ja. Och den är inte svår i på något mode. För i tidiga spel, tidigare så hade kunde klart att undvika det på grett vis. Det såg ut och komligt, men når de kom till allra sista boss, då blev det helt helt förvärdeligt med kulor. Det där ja. Men det var säkert det utvecklarna tänkte att ja, når nu kommer du till sista boss, då ska du få bränna dig på han och det fick jag. Eh uh, i når no igen hos Pelle så fantastiskt eh tilläggs uppdrag. Det kommer nya bossar, men jag tänkte, "Ah shit. Jag är jag i en världen med så syndigt mange spel och sälj på spel hela vägen. Mhm. Mm det är kanske svårt i för sålt delar. Man har ju inte statistik på dem och sånt. Man rullar ju spel för det är en vett med tre andra med glädje oss til Mhm. Mm ja, nej, alltså de måste De de måste ju de måste ha något unikt. Altså, det de kanske bara vara en ny genser eller något sånt. Nei. De måste ju vara en Burning Shores? Ja, jag tror det där. Åh, ja. oh, där kan det. <laughs> Klistra gärna. Ingen google än um, ja. har läst här. Ehm. Ja. Eller så vi har Smash och men där uh, Ja, det köpte de det ju för att spela lite på sig. Ja, det spelade lite, det köpte jag lite med mina eh 90 om min niece. Där jag läste lite fel faktiskt. För i fördi jag eh för för att så kan du gå igenom typ en sån kampanj. Ja. Uh, så läste jag Can you play så jeg googlet, «Can you play the campaign multiplayer co-op?» Ja. Uh, og så på noen sider sa de ja, på noen andre sider sa de nej Og så tenkte jeg, «Ja, ja, men det stemmer jo sikkert og så Men etterklart, så, når jeg kjøpte spillet, så fant jeg ikke ut hva de mente. Fordi du kan ikke spille kampanjen multiplayer. Men du kan spille en side del av kampanjen, der du låser så uh, såkalt... Uh, ja, jag vet inte vad det är för någonting. Det är sån egentligen bara sånn bonusfigurer. Såna medaljer och sånt. Ja, stämmer. Jag har ju spelat detta för länge sedan. Ja. På Wii U och 3DS. Eh, så de, de ikke, for, for eksempel, altså, så da kan du låsa upp for exempel Dalsim som en figur. Ja, men det är inte som en spel bara. Inte men som en spelbar figur. Som en figurina. Figurin, ja. Och ja. där där gick missförstod. På du du kan säga altså. multiplayer versus det spelar mot kvar ja, eller det de, de, de ser at du in i på kampanjemenyen. Men i kampanjemenyen så kan du gå i en modus der du skal velge... Der du skal låse opp medaljonger. Ja, kan stemme, stemme. Og der kan du være flere stykk. Men det er ikke i hovedkampanjen. Ikke i hovedkampanjen. Og der må det være en. Og det, det, da ble jeg litt skuffet, fordi hvorfor skal det ikke kunne være flere der? Men jeg må bare kanskje gjøre det på egen hånd. Det er jo et kjekt spill, men det er også, uh... Det kan være veldig teknisk, hvis ja. du vil. Ja, faktisk. Selv ja. det er bare er en, en angrepsknapp. Ja. Uh, ja, det er to. to. to. Så uh, so jeg, jeg, jeg tenker mer som med et partyspill. Jeg tror ikke jeg kommer til å spille så mye alene. Nei. Uh, det er jo partyspill det mente å ja. være. Um. Mm. Selv om når det slår med balltre, det gjorde jeg ganske mye. Det <laughs> ja, det sånn minigame, ja, det er en minigame. Ja, det er løyere. Ja. Ja, men da jeg tror jeg ikke jeg, jeg har flere spill, altså. Nei, det er jo ikke så galt. Nei, nei, vi har jo snakket faktisk veldig lenge nå. Ja, tiden flyr når man er i godt selskap. <laughs> uh, Skal vi ta oss en is? Ja, det er på tide med is, for jeg var varm i toppen. Isbjørn? Krokan? Krokan? Mm, Rema Tussens et merke. så bra. Nei, unnskyld, pistasj. pistasje. Pistasje, Isbjørn -is. ja. Isbjørn-is. Ja. Uh, jeg, jeg er litt på om den isen er is- fordi jeg friser han, men er ikke kaldt. Han er, han er, han er, jeg tror han er akkurat sånn 0-1 eller noe sånt. Ja, men da kan vi bare slurpe ned, altså. Slipp å vente på hanske tiner. Ja. ja, vi får se da. Da er vi straks tilbake, folkens. Hej ho, hei ho, det er superagurknyheter nå igjen, nå på sommeren. Og vi skal fortelle litt om uh, hva som har skjedd i spilindustrien uh, i sommeren nå. Men først så har jeg jo en personlig nyhet å med, og det er at jeg har Playstation 5, som var jo på en måte en sånn dype nyttårsforsett, tror jeg jeg sa igjen nå. At uh, ja, kanskje i år så blir det Playstation 5, og det ble det faktisk. Ja. ja, du burde få en achievement for dette. <laughs> <Ja>, nyttårsfasett kom på lyte. <laughs> ja, for i fjor, i nyttårsfasett i fjor, var jeg sånn at jeg kanskje skal oppgadere Switch min, og det gjorde jeg i 2022, og i 2023 så har jeg Playstation. Wow! Og, og det er ju for meg så er det på en måte store penger, så jeg tror ikke jeg skal begynne å kjøpe noe mer utstyr. kan kunne alltid oppgadert PC-en min, jeg alltid kjøpt en Xbox, men... Det føles nok nå. Jeg har nok teknologi hjemmet mitt. Ja, så lenge du har spel i horisonten. Ja, og ja, det er jo masse spil som dere har hørt nå. Både på... Uh, um, du er litt lav. Oh, ja, takk for da. Det er mange spil, både på Switchen og på Playstation, som er på vei da. Uh, så jeg trenger ikke ny maskin. Nei, det er jo mer hvis det er en sånn et rømmespill som er Microsoft eksklusivt. Ja, jeg vet ikke om de har det. Altså, jeg, altså meg, både meg og deg følger meg på spelfronten og jeg føler ikke Microsoft har like mange sånne store titler som lokker. Oi, det måtte vært hvis du var galen etterfor seg. Ja, nei, det er ikke min greie. Nei. Gears of War eller Halo er jo på en måte kanskje de store, men jeg er på en måte duttet av det jeg leser for en stund tilbake. Altså, ja, dette er kanskje feil uh, feil kringkasting du er en Microsoft-fanboy. Ja. I, altså, ingen er ikke noe dis disrespekt i de, altså. Jo, masse disrespekt i de. Ligger ikke du <laughs> Xbox, <laughs> sånn folk som liker Microsoft? <laughs> Neida, ja, du gjør Xbox 360 med meg også. Jeg elsker 360. Men du har veldig lite erfaring da med med de nyeste Xboxene. Mm, altså, det var jo to generasjoner siden. Ja, Så var Xbox faktisk. 1, og nå er Xbox serie X og S. Ja, men jeg var helt lost på det der. Nei, men det, altså, ikke for å gå for dypt i det der, men de har jo blandet, altså barrieren mellom en Xbox og en PC er jo veldig sånn osmose-aktig nesten. Det er jo på en måte, du får det samme spill på begge maskinene. Osmose? Ja. <laughs> Har du etymologi for det ordet der? Ja, fordi det er liksom, det, det er en der ting går begge veier. Ja. Ikke det, osmose? Godt vel, det er godt vel. <laughs> det er biologisnakket. Åh, jeg elsker kringkastinger som kan bruke ordet osmose. <laughs> det er i hvert fall en sånn, en, jeg, jeg tenkte på Vel, ok, drid i osmosen. <laughs> Nei, osmosa, helt kongen. For hvis vi skal gå inn på osmose... <laughs> ja, det er, vi må gå opp frem og tilbake i osmosen da. Ja, for, for jeg tror prinsippet med osmoset er at det er en barriere der det kan skilles stoffer. Eh, ja, begge veier Noen slipper igjennom og noen Ja Men de fungerer begge veier Ja, det stemmer Og ja. Xbox og PC Det har du et spel, Men hvis du kjøper på den ene Så får du på den andre Og motsatt Ja uh, Og hvis du har en god PC så, så er det ikke egentlig grunn For at du skal kjøpe en Xbox uh, så, Nei, men hvis du har en god PC Det er en dyr investerende ja, ja, det er akkurat det Og folk som ikke har råd til Å kjøpe en PC-ring Kan ju i stedet for En Xbox Kanskje serie S Fordi det er den belge versjonen og vi er jo litt redde av at vi spiller en del eldre eller mindre krevende PC-spill, mm. men som krever mye tastatur. Ja. Men det får vi jo fra PC. Ja. Selv om vi ikke en god PC. Ja. ja. Så vi spiller jo ikke Xbox-spillene. Nej det gjør vi ikke, for det, da trenger du kanskje litt kraft. Det er ikke kraft. en del av denne osmosen, de som Nei. er keyboard <laughs> og mus. Nei, det er sant. Uh... Så det er et helt eget segment med holder på mig. Ja, kan jeg, ja vi, vi spiller litt eldre spill da, og, og kanskje litt sånn liksom strategispill og sånt. Dataspiller. Dataspiller, ja, noen ekte dataspill. Dataspill, ja. EDB-spill. Men, Playstation 5. Playstation 5, jeg så et bra tilbud eh, på Finn.no, og dette var, altså nå finner du ganske greie priser på Playstation 5, for han har den gått under butikkprisen så du får den billigere på Finn.no enn du finner den i butikken. Kjøpte du den for under butikkpris? Um, jeg tror jeg gjorde eller Ellers så var det akkurat på butikkpris. Ja. Det var faktisk... Altså, Men da var den brukt? Da var den brukt, ja. Da hadde noen andre sett jeg kladda på. Jeg ja, i det, det kom en fyrig fra en øye utenfor Stavanger. Kan noe det skal være. Kvitsøy? Kan det kom i hvert fall med en båd inn. Nei. Vel, altså, han skulle vel in på et ærende. Ja. Uh, men han sa nå, ja, jeg skal inn til Stavanger, kan du møte meg med Kaien? <laughs> så jeg gikk ned til Kaien, og så ga jeg ham noen lapper. <laughs> er det sant? Fysisk? Ja, ja, ja. Nei. Ja, det var, det var sånn, han drog frakken ut, og så under frakken, så hadde du den Playstation. Oi, jo, jo. Ja, det var skikkelig sketsig. Nei, det var ikke det. Han var helt grei fyr, men, men da, han... Han hadde Ja, han... Uh, nei, jeg lurer på om jeg gott, betalte halvparten papir og halvparten uh, i, VIPs. Ja. Ja. For jeg, jeg vil ikke gå over um, 5000-grenser, for når du betaler over 5000 VIPs, så er det sånn tilleggsgebyr. Eller annet, så det ordner seg. Men du kjøpte Playstation, var det med ekstra utstyr? Uh, nei, det var en helt standardpakke. God of War tror jeg var i den pakken, men den hadde han på en måte ja, og det, ja, det var en digital utgave. Ja, ja, digital. Uh, men jeg fyrte av maskinen, alt funket, jeg kopierte innholdet over, og jeg er egentlig strålende med min PlayStation 5. Ja. Bortsett fra den er jekle stygge, da. Ja, alle PlayStation 5 har jo stygge. Ja, han er jo grim å se på. Den er ikke grimmere enn andre, sånn. Jo, jo, min ser jo bedre ut, nå. Ja, nå er jeg sånn bedre ut. Ja, ja, ja. Du har gitt deg noen sånn... Ja, ansiktsløft <laughs> Ja, det er rett og slett det Jeg har gitt han uh, nice job. Uh, Jeg har gjort han strømlinjeformer slett. Han du har ikke kjøpt et nytt Plastikkdeksel, ikke bare glistermarker Det er et nytt deksel og du, altså, Sony har jo lagt opp det å bytte dekslene Men hvis du skal kjøpe Offisielle deksler Så ser har alle den samme formen Det er på en måte kanter, Som stikker ut ifra Den bølgeaktige konturen det ser ut som en maskin som ble krasjet. Ja, ja, ja. Det helt ut som om det var meningen det skulle bli sånn. Ja, ja. Jeg vet ikke helt hva designeren har, han har, fått, en, han har fått en hodeskade eller noe sånt, eller? Altså, jeg hoppet vet Xbox 360, så skulle se ut som om han pustet i designeren, husker jeg. Ja, ja, den var jo fin, synes jeg. 360 ja. 360-en. Så kanskje den her ser ut som om han... Holder pusten under vann, det har jeg holdt deg litt Det er blå utrynet, liksom. Ja, ja, ja. Han, han, han lyser jo blått innimellom, det gjør han. Ja. Det synes jeg er litt kult da. Men denne kvide utstikkeren som alle basismodeller har, ja. den har jeg ut med svarte deksler som er fra Kina. Uh, og nå synes jeg han på en måte, han glir mye mer in i resten av uh, multimediesenteret mitt. Du kjenner deg litt lykkeligere nå, rett og slett. Ja, for når jeg ser på den nå, så får jeg ikke en sånn vond følelse inni meg. Nei, altså, livet har blitt bedre. Ja. Ja, ja, jeg er helt enig. Altså, jeg, det, det, er, det der har økt. Altså, når jeg kjøpte den der, jeg var fornøyd med Playstation, altså, men den var jo grim å se på. Men etter at jeg kjøpte de nye dekselene, som jeg kan anbefale, men det koster jo 300 i, fra Kina, så du må regne med noen sånne ekstra moms-greier. Men jeg ser så mye bedre ut, og jeg vil nesten anbefale det. Til alle som vil ha en penere Playstation 5, rett og slett. Ja. Skriv til Kina og be med et stykke deksel. Ja, det må være to da. Eller opp og nede. Oje, oh, yeah. er det ja. sant? Ja, ja, ja. Eh... Men jeg, også, jeg vurderte også å bare kjøre maskinen på en måte naken. For det går jo. Støv? Ja, men der kommer jo støv inn. Du vil ikke ha støv inn i vifter og sånt. Nei, det vil du ikke. Eh, så, så... Men altså, hvis du, hvis, hvis du tar vekk Dekselene, og bare alarm den stå der, som på en måte sånn type buste, så ser den faktisk fin ut. Uden, ja. ja. Han gjør det, ja. ja. Ja, han er nagen og fin. Men har du noe med... Den spesielle formen, har du noe med å avlede varmøyer? Blir han varmere da, som du har annerledes deksel? Jeg vet ikke. Altså, Sony selv kun, bruker kun vår offisielle... For ellers så tar med å reklamere for eventuell skade som måtte ha skjedd hvis du bruker andre deksler. Men Nei, det er jo sånn... Nei, det synes jeg ikke var har designene litt med vilje? Uh, kun estetikk. Ja, ja, jeg vet ikke faktisk. Jeg vet ikke. Ja. Det, det, det ser veldig rart ut, men hvordan rare formen skulle leda mer varme ut av maskinen? Jeg ah, synes det er jo ikke at av deg, nei? <laughs> ja, det kan det være. Farmen ble skremt. Åh, oh, shit. Stikker av nå. Uh, men ja, jeg kjøpte Playstation 5. Og så tenkte jeg, ah, jeg trenger ikke Playstation 4. Fordi 5-en gjør jo alt en 4 kan gjøre. Og nå, nå skal vi inn i en kul historie. <laughs> ja, velkul. Jeg... For dette, du, du, du har på en måte... Lokka og ærta på WhatsApp og sagt Joakim, nå må vi en podcast, så skal du en kul historie. Veldig kul og kul. Uh, nei, nei, nå, jeg har gledet meg i 6-8 uh, uker. Jeg har ruga litt på den historien. Jeg gleder mig til å fortelle det. Fordi jeg skulle selge firen, uh, og jeg er jo en sparsomlig fyr. Jeg er nadi. Jeg vil ha god pris. Og jeg visste jo at min PlayStation 4 fungerte perfekt. Bortsett fra... Jag har alltid använt sputtat disken på riktigt mode. Men men, men men ja ja, ojcert. Kommer alltså maskinen för att allt är ju konstigt. Eh, antagl det att du kan du tvångsäg på sputtat disken. Ja, okay. ja, ja. Men, men det är när för. Ja, det är för. Äger lägga ut av sant? Du får uh, det får PlayStation 4 fungera utmärkt med några spel og med någon kabl, jeg har til og med originalboksen, sant? det tok jeg vare på, og så fikk jeg litt sånn, folk spurte, og det var noen som ville få han sendt vekk. Men i slutt så var det en fyr som sa, ja, jeg kan komme og hente han denne og den dagen, er du ledige? Men dette var PlayStation 4 Slim? Ja, det er min Slim, ja. For kroner? Var det, er det eller noe sånt? Det ikke Ublu-pris. Nei, må jeg tenke meg om Nej, var det kanske? det var runt den runt runt den prisen. Med två kontrollrar. Med två kontrollrar. Å spel? Eh, uh, ja, kanske ett eller två. Liksom rell? Ja. Som jag inte tänkte. Uh, men han med avtalet då eh uh, stod uh, altså han skulle komma bort till mig eh uh, han kommer bort. Först så sliter han litt med att finna stede. Eh men excel det kommer en bil som parkerar utanför. Eh och så ser jeg det ut så kommer det en gott vuxen man och en dama. Eh ja det är typ i den sån 55 i schack i målgruppen för Xbox och PlayStation 4. Nej. Eh och de var utländske. Eh så det har så väl det har ju lite att säga han kommer opp mot meg, og jeg sier sånn, ja, her er maskinen, jeg tilbører, ja, du kan koble en TV, hvis du vil. Jeg vil ju betrygge deg om at dette er et bra kjøp, ja. for det er ikke hver dag du på en måte blar opp tusen lapper for å Du noe brukt. Altså, du, du... Tusen lapper i eintall denne gangen, da. Man. Ja, ja. Uh... Men han sier, nei, han trenger ikke sjekke det, alt er greit. Ok, da. Og så... Uh... Og så sier jeg, ja, ja, ja, ja du, kan du vipsa mig eller uh, eller betale kontent, det velger du selv. Ja, og så flekker han 1000 kroner da. Ikke 14,000 da? Ja, jeg flekker 1000 kroner. Jeg er bare sånn, uh, nei, det var, ikke, det var ikke dette med avtalte. Det. Altså, en ting, hvis du vil begynne å krangle om prisen, så gjør du online. Ikke kom bort til meg her og sløs vekk tiden min, sant? Ja, ellers gjør du det først. Ja. Men så sier du, men vent litt. Du sa aldri noe om den skaden der. Ja. Da var det greit. Ja. Han, du har oppdaget noe du ikke visste om på forhånd. Ja, ja, ja, akkurat. Da kan du prute mer. Ja, det er sant. Ja. Og jeg har vært på begge sider av dette bordet, det du prøver for å handle, sant? Ja, ja. Men nå kommer han her, og begynner å prute på en måte ingenting. På en måte premissene er det samme. Det er Hvorfor skal han begynne med dette nå? Han likte å brute. Ja, ja, og der tror kanske det har noe litt mer med kultur gjør, at det er mer akseptert i visse regioner, og bare prate om pris. For noen steder så er det en, på en måte en hyggelig meningsutvekslende samtale. Ja. Og prøv ja. det. Det som å snakke om verden for oss. Ja. For meg så er det fremmed, fordi jeg hadde ikke tenkt stå ut i de kulden og begynne å krangle pris med han fyren her, for jeg hadde bedre ting å gjøre på. Ja, for deg er det en krangel. Det ikke ja. en hyggelig utveksling altså, av... Altså, det var ingen skriking over vonde følelser, men jeg var litt frustrert, fordi jeg ble litt tatt på sengen. Ja. Her kommer du og så på en måte tilbyr du mig, mye mindre enn det som var annonsert, og du, jeg, og jeg forventet ikke dette da. Da ble du litt myndigere i dag. Jeg ble litt sånn, okay. uh, Men så begynte han sånn, ja, ja, fordi dette er for ungene mine, og de har spart så mye, og dette er alle sparepengene i, så jeg bare sånn, ja, ok, ja, men jeg, jeg kan ikke gå, jeg kanske ikke den prisen, for det er urimelikt. Uh -huh. Og så gir han, på en måte, byr på 200 lapper til, og jeg er bare sånn, nei, nei, nei, jeg måte, for jeg var på en måte, var på bagbena. Eller jeg var på en måte, jeg, jeg steilet bagover. Ja. Jeg var urimelig. Jeg, jeg kan se tilbake nå at jeg var veldig sånn, bestant på prisen min. Og han trengte deg rett og slett hjemme. Ja, fordi, det noen sånn, noen fordi, ja, fordi jeg, ble, jeg ble så... Du hadde slått deg ned i kassen, du. Ja, 7, ja, ja. Ja, ja, uh, ja. For at på en måte, hvis du vil forhandle prisen, så gjør det på forhånd heller. Hvorfor skal du komme bort til meg og begynne liksom, for da følte jeg at jeg hadde ikke hadde noe valg plutselig. Men da, da, da snudde jeg om på tankegangen at han har ikke noe valg nå. Ja, ja, han som ikke har noe valg. Så han kom bort her, og ja, hvis det er kids og han som skal ha maskinen, så kan ikke han komme hjem uden. Ja, ja, hvis de kommer spørre penger, så må han spytte litt selv. <laughs> ja, sant? Så spytte han... Blir, så Først, først, først, først, først, han spyttet i 200 kroner T Og jeg bare sa Nei, det går ikke Jeg skal ha full pris Og så spyttet han T Nå husker jeg ikke Men han spyttet på litt T Og jeg bare sa Nei, jeg trenger full pris Hvis ikke Så må det bare gå herfra Og så spyttet han på En Snickers bar Nei ah. <laughs> Han hadde økt prisen selv Med 200-300 kroner og en snikkerbar. Og nå var han sånn, er du fornøyd nå? Ja, han var enda ikke på prisen. Han var enda ikke på prisen. Men til slutt, etter denne snikkerbaren, så la han på 100 til. Og da var jeg sikkert 100 under det som var annonsert. Og en snikkerbar. Nei, jeg, jeg tok ikke snikkerbar. <laughs> jeg tok pengene, og så sa jeg, okay, det er greit. Og så fikk han maskinen, og så stakk han, så han hva, hva opplevelse tror du han hadde Denne seansen her? <laughs> jeg, tror, jeg tror Så som han, han mora, eller var han desperat? Samtidig greier det jo ibehagelig Hvis han faktisk ikke hadde mer penger Nej jeg, jeg tror han Han kom med hele summen Ja, for tenk hvis på måte, ja. De 300 kronene betydde sinnssykt mye for han Det var jo ikke et smartbudget Ja, han greier han Han virker fornøyd når han dro ja, for han var grensjelig i seg. Nei, nei, jeg tror det. Jeg tror han var fornøyd. Ja. Fordi han, jeg tror han kom med hele summen og var forberedt på å betale det, men han klarte å få litt rebatt, og da var han fornøyd. Det var mer enn sånn en hobby for han. Ja. Dette er jo det du kjenner deg igjen, jo. Pruting og, og sånn? Ja. Ja, nei, jeg er ikke greit. Selv om du den litt redeliggere, da. Ja. Men det ligger jo å slage prisen litt. Ja, men det på en litt annen måte, altså. Ja. Jeg, jeg tar ikke å folk med det. Nei. Hvis jeg vil i pris. Uh, så på en måte er det på Tekstform og folk om Vi ble enige Lenge i forkant av at du Bytte på, en måte, på utvekslevaren Ja, for en ansikt til ansikt Prøyting er noe helt annet enn en tekstlig Prøyting Når du tekster så kan du tenke litt om Og så kan du google og se Ja, bare et akseptabel pris Du kan se på andre ting Men når du er der og då så må du liksom Ta en kjapp avgjørelse jeg hater faktisk det samme hvis jeg blir stoppet av typisk mobiloperatører ja, ja, ja. på kjøpesenteret. Så prater med dem for å være hyggelig vet de gjør en jobb. Og av det til sier de faktisk et helt greit tilbud. Men så er det noen uro inni meg som sier, ja, men vent litt. Ja. Jeg har ikke tid å tenke over den informasjonen. Det bare kan være tvangsfor meg som en sånn fransk ann og trykker denne utryllene mitt <laughs> ja, jeg vet jo ikke hva jeg har galt døvingen gjør <laughs> ja det det det er jo behagelig ja det er akkurat den følelsen jeg satt med og, og sier nesten ja bare for at jeg ikke vil gjøre meg selv forlegen når jeg sier nei ja. da kan jeg jo bli sånn veldig lett nei. Nei, nei det er godt at jeg likt dette tilbudet men nei, ikke nå det var nok den følelsen jeg satt med at ja, altså, denne, denne celler at du burde prakka på et eller annet at når... du ikke kastet kjøringen ja, ja. Uh, men for den er det er ikke en emneknagg for sånne opplevelser Hva kaller du det da? Jeg vet ikke, men de skal henge oss altså, ut i offentlig gap <laughs> altså. for, for å krenke oss Ja, jeg krenker Nei, vi har ikke vært tøys med sånt en gang Da legger de ned hele kring gasset ja, nei, det, Du mente ikke det jeg, jeg tror Altså, hvis du tenker tilbake på alt som jeg har sagt gjennom Supertech i historie da Er vi med tyntene da? Ja, da er vi ligget tynta, ah, jeg, er okay. Okay. jeg tror det har vært stort sett greie Hvor mange politisk korrekte berter eller det du har med på tyntene? Jeg bare spør ja, altså, jeg... Nei, ok da. Nei, jeg... jeg har osmosisert deg for lenge siden Er du høy da? Ja da Uh, nei, jeg, jeg liker å tro at vi er moralske Men vi er kanskje ikke det Vi tøyser og tuller mye Jo jo, klart vi er moralske ja. Moral betyr bare om har en retning Åja, oh, det trenger ikke bety riktig retning Bare det er en retning Ja, retning for oss ja. Moral er jo bare sett med regler ja. Nå har det kommet noen sånne nye Sett med regler som vi kanskje kan tøyslut med ja. Fordi med ikke abonnerer på det. I like stor grad gjerne ja. Eller jeg får snakke for meg selv ja, Så da, vi er godt innenfor vårt egen kodex, vi. Ja, jeg, jeg, ja, altså, en ting er jo å tulle med det på luft og sånn som vi gjør nå. Og vi tuller mye og fjaser mye om hva vi gjør og hva vi sier, men jeg tror vi er jo anstendige mennesker. Jeg tør å påstå det. Påstå det. Ja, og hvis du aldri ble kalt uanstendig, da har du ikke jo talt deg mye i livet, altså. Nei, du har ikke gjort mye kjekt heller. Nei, det... Så, som så var det så varm, han, han går ned trappa Han hadde handleposten full av Playstation 4 Ja Han fikk med seg Snickersen igjen Ja jeg, jeg, jeg, jeg er litt fascinert denne Snickersen <laughs> Altså var den hans? Var han forberedt? Var det et faktisk agn? Altså gikk han til meg og tenkte Ok, jeg skal bruke denne som en type eh, Lokkemiddel Eller var det tilfeldig? Til Hvis du kunne spolt tilbake i TV, så hadde du åpnet skap og sagt, «Jokkis, jeg var kødda. Snikkelsen liker det denne. Det var vargisk, det var vargisk, så kan du delte den på luftet». Det, det var helt bizarrt, hele greia. Surrealistisk. Altså, det, det er kun på Finn du får sånt, Norge. Ja, for du har jo sikkert vært borte i noe sånt selv. Altså, jeg, jeg er jo han fyren selv, jeg også. Jeg har jo sikkert masse rare ting som andre kjøper i håpet av unna at jeg kan sette på hva det skulle være da, men ja. altså, vi vi kan alle være den rare han synes du var kjemperar ja, det kan det være, han synes jeg ja. var sånn bastant og det, ikke fleksibel uh, kulturforskjell, kanskje han lærte, ja, og så altså, hele frykt 10 år gammel en var kjent han tok ikke Snickersen han tok ikke Snickersen han kan stamme den Snickersen han tok ikke Snickersen Nej men alltså jag jag är faktiskt alltså jag jag är ju glad i fin.no .no, sånn som en plattform fordi i jag har sålt väldigt många spel og jeg jag köpt väldigt mange spel och sist nu så ehm øh, köpte jag Diablo 4 brukt jag øh, och jag sålde Elden Ring jag sålde Lego Star Wars på Switch jag sålde Horizon for West stort sett uh, greie transaksjoner og jeg, jeg, fliser, jeg, jeg, jeg er fleksibel jeg, hvis de spør ja, kan jeg få 50, 50 kroner av så er jeg sånn, ja greit det jeg på en måte, det er ikke stort tar på meg at jeg tar av 50 kroner jeg, jeg synes det er fryktelig gilt hvis jeg gjør en god deal ja. og av og til så liker jeg også å og jors på alle andre gjøre en god deal hos meg ja, det går begge veier, sant? Ja, og det synes jeg er litt kult, tenker jeg, ja han kommer nå for å kjøpe par med ski, og så fikk han en gratis hjelm med på kjøpet. Mm. Nå blir han glad. Ja. Og så tenkte jeg, nei, det var kult, det var kult. Ja, ja. Det kostet meg ingenting, og han ble fornøyd. Ja. Og så går det sånn andre veien. Det er som en kindrygg, altså. Du vet aldri hva du får. Nei, altså det er sirkulær økonomi. Ja. Tri på en gang. Ja. Du sparer penger. Og det er der, du vet aldri hva du får. <laughs> du vet aldri hva du får. Du vet ja, nei, nei. Det er helt, det er helt nydelig. Uh, og jeg, jeg er jo fan i en tilhenger av å kjøpe spel spill, fordi jeg en dag kommer til å selge dette videre. Det vil si at uh, fra jeg kjøper spillet mest sannsynlig brukt, og til å selge det brukt, så har jeg kanske brukt 200-300 kroner på en fullverdig spillopplevelse som ville kosta mig 5600 nytt i butiken att vi spelar ju så fort att just du köper och säljer brukt så kan du nästan gå i noll faktiskt. Ja. Eh. Vad fan med trippla spelen? Ja, och det händer ju att folk säljer ganska nya ganske fort och det er för att folk inte det fall skitsmak eller folk gör ner det fort. Jag ligger ju de och få hast mig igenom ett spel men det händer at vissa spel aldrig tappar värde. Eh, ja. uh, Nintendo spel för exempel. Eh, uh, di Kostet jo mye uansett Det er som gull de. Ja De, de var stigeverdige ja. men, men nå Diablo på en bond Kjøpte brukt, det brukt Fordi det koster jæklig mye i butikken 800 Ja, men dette har jeg godt å tenke på Ja Når vi var små Eller unge som var dette på fint Ja Så koster et Sega Mega Drive spill Jeg mener jeg husker 800 kroner Ja, det var faktisk noe sånt ja. Og det må ha vært nesten Doppelt så mye penger den gangen Som ja. det er det i dag Ja så det er ikke så gale, det har vært lågt i veldig mange år på rundt 5600. 600 mm. Men jeg 800 nå høres mye ut. Men det er egentlig ikke det, altså. Nei, ikke for den, de timene og underholdningen du får tilbake. Tenk, det er teamet som jobber med dette her. Helgoland, sammenlignet med de som 16-bit-spill. Og var det litt mange arbeidsteamer. Det er en industri, altså det er, det er mange, mange timer. Det det är jag bara önskar och att ja, jag kan gott betala full pris for detta eller jag gör ju det, men någon betalar full pris for dette Men pengarna må ju gå til utvecklarna och inte till de här feta på toppen då. Jag vet inte om det som sånn det er i i Ja, så altså, heldigvis mikrotransaktioner har roat sig lite. Eh. Ja. går mer. Men i och för, eh, kan det säga, dritten rolar ner och vara pengarna det fick uppor. Ja. ja, så ja, greit, kostnadene for å lage et spil har økt, men ja, da må jo kronene gå til de som faktisk arbeider. Nei, de gjør ikke det. De fleste og, kjenner driter å jobbe steinhardt. Ja, og det er sånn crunch. Jeg hater den industrien, og det er sånn crunching, og folk som blir utbrent og sånn, eh, ikke bra. Ikke Nei, det er bra. bra. Nei. Som er kjempesure når spil blir utsatt. ja. Nei, det er, noen sider av spilindustrien er stygge, altså. Det, det er han. Men vi, vi, vi bare sitter og soler i glansen med spil og koser oss. Ja. Og, og Finn er jo faktisk halve grunnen til at jeg kjøpte diskversjon. Ja. Andre halve grunnen er at jeg kan bytte lånespill. Med det jeg kjenner. Mhm. Og litt av grunnen er at det er jo med en boks. Ja, ligger. du det, du. Ja, det er noe kjøpt noe, det er jo ikke pengerhåndfaste heller lenger men jeg liker å ha noe i hånda ha noe i neven <laughs> ja, det tror jeg <laughs> ja, øh... det ekstra hellig selv om liksom jeg har klisterverket eller postkort eller en liten plakat, det er nydelig ja, det, det har jeg faktisk merket når jeg har kjøpt et spil og jeg selger det videre uh, så har jeg for eksempel Back for Blood eller hva var det jeg solgte for noe uh, Horizon Forbidden West ja. det var det mye sånn postkort og dildal og kart inni. La du det opp igjen? Ja, jeg la det opp igjen, for jeg har ikke brukt det, og jeg bryr meg heglig heller ikke. Men jeg fikk alt dildalen når jeg Elden Ring på Finn. Ja. Og jeg, jeg, jeg tror jeg klistret det på hjelmen denne og ungene. Denne klistraverket plakaten, jeg, jeg, det ja, men det er jo det er kult at noen setter pris på det. Ja, jeg gjør det. Jeg, jeg tror... Jeg, jeg, på en måte... Jeg synes det er jo kjekt at det fortsatt finnes fysiske kan du si, bokser. Men jeg på en måte lagt det bak meg. Jeg, jeg... Hadde, jeg, hadde jeg kanskje kjøpt en sånn super deluxe edition med sånne buste og et eller annet sånt som var en pyntigjenstand, så er det en annen ting. Men et extra kart og et postkort, det gir meg kanskje ikke så mye sånn. Det kan bare ligge i, i esken og gis videre. Jeg har jo lurt meg noe, og gjorde det ikke, så det er det spørsmålet om jeg får taget her da vi skulle special edition av Tears of the Kingdom 1600 kroner ja. sette den på i hullet gravde den frem om 30 år og sa hva han vært ja, hvordan den ser den ut? I samme kan det være men den skal jo mann av huset til sånne ting vi så liksom special edition fra Breath of the Wild eller till og med fra Wind Waker hvis du har med sånn amiibo greier allt alt ja, Økt i verdier, altså. Ja. Doppelt eller trippelt, men. Kul investering, tenkte jeg. Ja. Men så gjør jeg det ikke. Nei, nei. nei du kan jo aldri helt vida om hvordan sånne ting øker i verdier her. Eller. Det er jo litt avhengig av hvor mange andre som gjør det. Altså, hvor sjelden den er. Um. Men bare hatt den til at man ble 80, liksom. Hadde ikke det vært kult? Jeg, jeg, jeg tror det finns mange andre ting. Du kan samle på til det blir 80, men... Ja, men jeg vil bare en ting, jeg vil kjøre masse ting. Ok, ok. Ja. Måte det være et sånt mint condition da, så skal du kalle det. Ja, jeg må jo kjøpe en plastikboks og legge den i. Ja, ja, ja. Fri okay. for støv. Ja, ja. Kanskje vi det? <laughs> ja, jeg skal finne hvordan vi skal gjøre det. Jeg Men altså, du kan ikke en den brukt da? Han må jo være... Ja, ja jeg må jo kjøpe den på en nettside. Ja, han må perfekt. Ja, de har den liksom i Power, uh, der ingen skulle tro at noen kunne bo uh, avdelingen. Ja, de kan sende, annet, ja. de kan det sende han de har til deg Nei. Uh, siste gang jeg kjøpte en super special edition, så var det faktisk StarCraft 2. Ja. Jeg tror jeg kjøpte Terran-kampanjen i en sånn deluksutgave, så fikk jeg et, en uh, minnepinne, som så ut som en, uh, uh, ja. Dogtag. Dogtag, ja. Ja, ja. Det er det kalles. Ja, jeg husker det. Jeg husker det. Uh, og inni den dogtaggen, altså det var en USB-minnepinne, og inni det var StarCraft 1 da. Så det var likgult. Ja, ah, det var pluss, kult. esken var enorm så. <laughs> eh. Han har alltså digge, husker, altså. <laughs> Men men har de jo bynt med sån alltså bustor statuer og figurer og, altså, det er, det mycket nå. Nu kör det bara liksom en plakat. Det är liksom fysiske ting som du kan pynta med. Ja. Eh, og Eh och som kostar flera tusen eller ja, det er litt mye. Ja, da, da blir det litt mye. Da er det sånn forsamlere. Men, med på nyheter. Jeg ja. synes jeg har hørt en, en jingel som sa for noen minutter siden. Uh, jeg har egentlig bare to nyheter jeg vil dele med omverdenen min. Ja. Hvor mange har du? 3-4. Uh, Ta to du, og så tar jeg to, og så ser du har igjen. Uh, det er at uh, det har kommet en del spel ut i det siste som ikke har gjort det så bra, faktisk. En del skuffelser. Og det er blant annet Redfall. Ja. Den gikk på trynet som det sang. Uh, hvem var det som lagde det spillet nå igjen? Uh, de hadde ganske bra historie, historikk med spill. Um, Jeg husker ikke. Det de som lagde det der Dishonored og blant annet Åh, oh, ja selvfølgelig ikke. Og dette spillet der du spoler tilbake i tid Samme døgn og om igjen og om igjen um, Ja Ja, for alt de tok i ble jo til gulden periode Ja, og nå Men det var, skjedde et eller annet rart med, med Redfall At mye av team er borte Og så har du liksom bare blitt utsatt og utsatt Og når det endelig kom ut så var det faktisk helt forferdelig Og det er jo veldig sunn for jeg tro egentlig det er bra team Eller det var i hvert fall det før i tiden Ja, samme Og... merkelapp Men det er jo ikke sikkert det er samme team Nei, eller? det er akkurat det Og så det, det tror jeg var et ganske stort tab for Microsoft da. For det er jo eksklusivt til Microsoft en, en stund Eller for evig alltid, kanskje Og jeg, jeg trodde Redfall skulle bli en sånn kjekk Lootershooter-coopshooter men, som vi kanske kunne spille sammen, men uh, nå er det sånn, nei, ikke det helt sant. Ja, det er litt som Claptrap. Uh, Borderlands, tenker du? Ja. ja, ja. Det hadde litt denne viben. Men det her var det liksom vampyrer og monster, og, og liksom Ghostbusters-drakt i det du de skulle samarbeide om å ta ut uh, monster. Men mm. nei, nei. Arkane Studios. Okay. Og det er jo det som er risken, altså sånn, ja, vi er veldig redde for det Microsoft har kjøpt opp. Men de har kjøpt opp Gårdstagens eh, popartister. Mm. Og så de har de høret masse penger et nytt team, og så lager dere det projektet med bestillet. Ja. Og ingen garanti for at det ble bra i det hele tatt. Ja. Typisk sånn vi ser nå, Det er det. Hva er det, det spiller som er krasje? Uh, Jedi Survivor hadde litt røft start. PC-porten var helt forferdelig. Mye... Men konsoliskaren var fin. Ja, konsoliskaren var fin, men det førte til at mange så såkalt eh, anmeldet bomba PC-utgaven ah. og ga null i, i score og sånn men det var fordi, det, jeg tror det var seriøst noe galt med pc version at det hackar og glitchet og bøgget og i hytt og var og det var litt sånn ja. uh, Men, men konsolen tror, fikk gode anmeldelser Ja, jeg, jeg tror spillet egentlig er bra altså. men det er ikke noe for meg uh, men uh, pc versionen hadde en veldig røff start som er litt beklagelig da, fordi det skal ikke være sånn Nei, Nei. Um, vi eier kun et dårlig rykte Er det det du sier? Ja, det er hardt å snu når har fått Det første inntrykket Ja, det er sant Og, og hvis du først har et dårlig spill Så er det jo mange på Steam Du, du risikerer at de ber om uh, Å få pengene tilbake ja. I visse tilfeller skjer det faktisk Altså hvis du spilte Så innen så så kort tid, eller så så mange timer, så kan du få refundert pengene. Og det er ikke en bra look for alle. Nej det er en dårlig... <laughs> ja. Uh, eller så kommer det ut et spil som har laget lenge i, i utviklingskorger, og det er jo uh, Dead Island 2. Faktisk. Ja. Men den, den overrasker mange ved å være bra, <laughs> for alle trodde den skulle stinke. Ja. Så det har vært en del nedturer, men også noen oppturer. Eh, sånn er det i spillindustrien. Noen ganger så tror du ting kommer til å gå deg en vei, og så blir det noe annet. Eh, og andre ganger så er det gedigende skuffelser som venter deg. Uansett hvor mye du gleder deg og har forhåpninger om at dette spillet skal være bra, så ender du opp med en enorm skuffelse, og jeg, jeg tror du har en enorm skuffelse på luren, Joka. Ja, det har jeg Du ja, må gjerne fortelle om den Ja, det er Gollum-spill, er det ikke den du tänker på? Jo Og nå måtte jeg jo google hva heter Men de heter Daedalic Entertainment Jeg har aldri hørt om de før, skjønner Tysk selskap mm. De har vist lagt mye sånne point-and-click-eventyrsspill Og dette er jo et helt annet type spill mm. Og ikke bare hva det revet, men det er vist helt ubrukelig Ja nesten så jeg tror jeg må sikre meg eksemplarer av dette som jeg har til historiebøkene. Er det på alle plattformer? Ja, jeg tror det. Ja. Det er helt drevet, sier du. Ja, ja, det stinker herfra inne i talkheimen. Når jeg ser på folk som har spilt det, eh, så ser du helt dølle ut. Eller, altså, altså, det, det, det, mekanisk så funker det ikke, og det ser ut som altså, han hopper i hutt og pine, og han lander feil, og han tar ikke tag i... Altså, det skal jo være sånn type sånn, klatre, utforskning, snikespill. Du gålum Ja, men det er jo ikke gøy engang, sier jeg. Nei, det. nei, nei, nei. Det er ikke bare at de må fikse fysikken, men, men det, det er ikke gøy. Men de gidder ikke å lage spill da. Eller får det ikke lov. Ja, får det ikke lov. Eller ikke. De, de er kun uh, utgiverne. Ja. De er gitt opp spillproduksjon. Det høres veldig... Altså hele greia høres litt sånn ut. For jeg har aldri hørt om dette selvkrabet før. Og så lager de et spel ut av et ganske kjent varemerke. Ringenes Herre? Ringenes Herre, de må jo ha kjøpt rettighetene på en eller annen tidspunkt. At det har vært Wheel of Time, så so ok. Ja. Ringenes Herre? Ringenes Herre, mega, altså, du, kjøper, du kjøper ikke den rettigheten bare for å lage noe skitt. Uh, hvorfor tør de å gjøre det ut når det så skitt? Ja, det er jo altså... På -klipp? Du, ja, du, du, du, du blir jo forundret over hvordan ting har... Utviklet seg ja. i den retningen så langt altså, altså, altså så mange folk har jobbet med dette i timesvis uh, Men er det sånn at de tenker Ok, nå har vi jobbet så mye med dette Vi vet det er drit, men vi må bare gi det ut Noen idioter kommer til å det mm -hmm. <laughs> Og så er det masse spillutvikling på vi kommer aldri til å klare dette lenger. Ja Så nå får de i hvert fall slikt sårene sine Og fått litt pengar på godtroende kunder Ja och så hade bara Tarrakiri sagt og nej, vad lagar jag inte spelmer. Eh uh, jag huskar att en av de rare tingena med med det spelet var att hvis du köpte deluxe utgåven ja. så kunde de snakke alvisk eller eh uh, mordorisk. Ja. Men det kunde hvis du köpte deluxe utgåven. Visst är det inte? Då snackar det engelska. Nej. <laughs> Så de har på en måte låst en hel del av stemmebruken og stemmearbeidet bak en mur, da. Det er litt rart. Veldig rart. Det er rart. Det er, det er veldig uvanlig, da. Det er mange som har på det, da. At, at det kun uh, et utvalg til folk som har betalt mer skal få på en måte gleden av å høre et annet språk, da. Ja. Ja. Uh, veldig merkelig, egentlig, det. Ja, ja, ja. Uh, så, så hele spillet egentlig er litt sånn forunderlig. Jeg hadde jo sett på noen sånn tidlige klipp av spillet, og så så det jo greit ut. Altså, dette var før det ble lansert. Jeg tenkte sånn, ok, dette er et litt sånn rart spill. Hvorfor skal du spille som Gollum? Det er jo en litt rar hovedperson, men kanskje det funker. Idén kan jo være god at du sniger rundt som Gollum, og du spiller gjennom historien til Ringenes Herre, sett ifra Gollum sitt perspektiv. Jeg tenkte at dette kunne funke. Kan funke, sant? Sånn. Han må jo snike av Han må jo både være på jakt etter Hobbitene. Og han er jo med Hobbitene store deler av handlingen. Ja, ja. Men jeg tror det er ikke noe av det som skjer i spillet. Nei. Han er bare sniket rundt i denne borgen og jakter på kyllinger og hjelper... Fanger, og du får deg en venn, eller noe sånt. Rare greier. Det hadde med lansert som et sånt Flash-spill. Gratis i eh, Internet Explorer-browseren. Eh, ja. Så nei, den stenter den tidens episke, mest episke tryn, altså. Jeg har en annen som ligner, faktisk. På den? I nyheter? Ja. Ja, skjøp. Uh, men det er bare et spill som jeg på måte ble oppspåret via YouTube, fordi snakket om et spill som heter The Day Before ja. som jeg, jeg tror det er typ sånn zombie-apokalypse overlevesespill eh, altså du er, verden er jo satt i settingen er at du er i en verden der ting har gått gale men så tror jeg altså det er så sånn at du møter andre spillere ut i en åpen verden og så kan du enten velge mellom å være venn eller fine med dem men så er det på en måte ressursene du får og du skal liksom overleve og skyde og sånn ja. premisset høres jo greit ut men det er noe veldig rart med utviklingen for spelet er lagt av noen ukjønte folk i Kina og så ga de først ut uh, bare sånn titelskjerm og så var det en kort video uh, men og så har de på en måte sin tiden og dette har foregått i flere år nå, at det skal komme mer og mer, at du skal se mer og mer, men det kommer veldig lite, og når det først kommer noe, så ser videoen veldig sånn falsk ut. Så folk spekulerer om dette faktisk er et ekte spil, eller om det er bare tull, og at investorer har spyttet i mye penger i dette, men det er egentlig bare et luftslott, det er humbug. Og det du ser er liksom en video på en en sånn ferdig video Som er kjørt i Unreal Engine Men som er ikke egentlig et spill altså. Og det, jeg tror vi må se Om et år eller to Hvor, hvor dette går hen The day before the day after The day before Så jeg har bare følt med på dette For jeg tror vi kommer til å høre Det hele greia å implodere Om ikke lenge ja. At alt var røveri og at det ikke finnes et spill, eller at spillet er skam dårligt, sånn som Gollum da. Eh, men, men hvis det faktisk blir veldig bra, og at det er et fullverdig spill, så blir jeg overrasket, for det, det er veldig få indikasjoner på at dette er ekte vare. Ja, ja, det er sikkert mye sånn falskt ut her. Ja. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Det finns jo så mange måder å lure folk på, ja. lure kunder, og ja, Mm. Jeg har bare en tendie Ja, jeg kjører på Og det er jo eh, Pikmin 4 Kommer Ni, i sommer Nintendo hadde en uh, presentation Er det den? Altså, ja ja. Eh, Nintendo sin E3 Men vi kan jo ta litt andre spiller Og derifra da. Men mm. Pikmin 4 21. juli Jeg spilte ikke 1 og 2 Men jeg rundet 3'en Jeg har god minner fra det spillet Rundet du 3'en, faktisk ja. Ja, Bra gjort jeg husker til om jeg var nede rundt matfestival tider og kjøpte det på elskjøpet nede i vågen i Stavanger. <laughs> okay. Jeg husker dagen jeg gikk det. <laughs> Så bra. Og det er litt strategisk og mega koselig. Mm. Veldig eget spill. Bare han har en bischer som er med i fire nå. Jeg ser på han at han er, er en god gutt. Så det, det her tror jeg blir magisk. Mm. Et eller annet visk og gjerne snakker det inn i rotasjonen, altså. Men det vet jeg ikke om jeg tar. Vi må få se. Eh, vel, altså et, Ja, nå ser jeg for meg at Zelda kan ta mye tid. For meg så altså, tar jo dette et Ja, altså, du er opptatt med Zelda ut året, tror du, sikkert. Veldig sannsynlig. Ja, ut etter år, ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Neste år kanskje. Ok, så vi skal ikke tenke på det neste spilet etterpå enda. Nei, jeg tør ikke det. Men i den graden jeg våger å ta to på en gang, altså Pikmin 4 er høyt opp på lista. Det er noe eget som bare Pikmin klarer det å være. Um, altså, vi, altså jeg, jeg, det kan jo være en trøst, eller det kan være en betryggelse at Tears of the Kingdom er veldig lett å legge fra seg, og veldig lett å plukke opp. Uh, det, det, det kan gå en, en uke eller to, og så bare hopper du inn igjen, og så er det som du aldri får det. Ja, og det er jo betryggende. Ja. Litt fristende, men også betryggende. Ja. Uh, sånn sett, så har ikke du, jeg tror ikke du kommer for, nå har du liksom tatt et krafttag for å bli ferdig med Wind Waker. Ja. Uh, sånn så har du fått god spilletid, ja, men du kommer nok ikke til å føle det samme, det samme hastverkende nøden til å spille Tears of Kingdom. Og det kanske kanskje det også da. For... Ja, det hadde jeg ikke med Breath of the Wild heller. Jeg tror Nei. jeg brukte halvandet åpne på det. Ja. Og det, det fint det. Ja, det var fint det. Ja. Behagelig koselig tempo. Ja. Og det har jeg egentlig først hele tiden også. Så langt. Ja. Uh... Men det var Pikmin fra E3. Ja, og det var andre spill også. Ikke e men. men... Det var en Ninti direkt. <laughs> ja. Det er jo noen andre vi Kanskje du tar en de som du har virket til eh, Jeg likte veldig godt eh, Super Mario Wonder Er det det heter Ja, det var det beste spillet utenomtikk med, eh, det, det ser jo på en måte helt sånn Psykedelisk og Vanvittig Komisk og kreativt ut Men det er litt så vanskelig å vite liksom, Hva er det Hva er konseptet det er Det er 2D Mario ja. Og det er nye power-ups og noen av dem er en slags sopp, mm. som gjør at verden blir helt trippet. Ja, ja. Farger og fasonger blir helt altså, strukket og vridd, og opp ned, og, og, og, og, og, og så kan det bli om den elefant. Jeg var framme, jeg var på geister. <laughs> jeg skjønner ikke hvor det... Røyret begynte på seg, og Mario ytterpå ble om den elefant. Ja, altså, hva er det som skjer? <laughs> jeg har aldri så hype på en Mario-trailer noen gang, som fra Mario Wonder. Jeg vet at noen folk ville jo ha en ny Odyssey, kanske Eller... Men det var kult, men forventet. Ja. Men det her var blåste dette, sokker nå. Altså. Ja, altså, ja, dette var helt ut av det blå. Ja. Og Nintendo er jo flinke til det da. De, de serverer oss noe som vi visste vi trengte, men som er svanvittig kult. Ja, dette ser kult ut. Ja. Men selvfølgelig, det, dette er jo på en en enkel Mario. Altså... No, altså de hadde Zelda, det er jo gigaspel. Jeg tror kanske de kan kvile, altså det, det, det er bra nok. 2023 har et gigaspel og det er Zelda. Du trenger ikke nok et gigaspel i 2023 fra Nintendo. Jeg har jo Pikmin også. Ja, Pikmin er jo også... Det skal intensivt til å være ja. Nintendo faktisk. Jeg har slepp ut så mye. For, for noen vil jo også ha Metroid-nyheter for eksempel, eller... Nei. Nei, så mye gjør ja. ikke. Det kan være Switch for å med Metroid. Ja, det har selvfølgelig vært snakk om nye Switch. Syrien uh, også. Ja. <laughs> uh, det var et annet spill. Uh, Wario Air, for eksempel. Det ser jo også gøy ut. Veldig sånn multiplayer-fokusert. Flere spiller. Ja. Uh, men så har det også... Shaker. Ma ja. Uh, Mario Remastered RPG. Er det det heter? Ja, det visste ikke jeg var en remaster, men det var det du som gjorde meg oppmerksom på. Ja, for med en gang jeg så det klippet, så tenkte jeg, ok, er en oppfølger? Eller en remaster? Eller en remake? Eller hva er dette for noe? Og jeg synes ikke de var den tydelige nok på hva det var for noe. For jeg tror du så bare Mario RPG. Ja, eh, det må mer være en remake enn en remaster, tipper Ja, jeg tror faktisk... For det var nye elementer i den som ikke... Ja, jeg tror de har lagt til litt ting, og så har de sikkert... Det virker som Spillet har fått, ikke bare ansiktsløft Men de har gjort om på mye ting Er det det setet, det er Thousand Year Door Eller noe? Nei, det er Paper Mario dette er, Og dette originalspillet var på Super Nintendo Faktisk, det er så gammelt Oi, det er Nintendo 64? Ja? Det er faktisk så gammelt som Super det Nintendo Det det første Paper Mario å spille Nei, fordi dette Er ikke Paper Mario Nej er Mario RPG det er som det er Mario RPG var... var Paper Mario Eh uh, nej det är liksom förförlöparen ah. faktiskt. På båna allt stammer ifrån detta första spelet som var er Mario RPG Og det är därför du har liksom dessa som du såg i Paper Mario, som du såg i eh uh, det Mario-spelet som var på DS. Eh uh, Huskar du det då du hade sånt Uh, turbasert uh, ja, Superstar-sager superstar ja. Men det er jo også Paper Mario-formen ja, ja. Som egentlig kommer fra Mario RPG Super Nintendo ah. Og det er en sånn isometrisk Kamervinkel uh, Men der også hadde du Du hadde liksom denne Gruppen da, du spilte ikke bare Mario Men du hade en gruppe Bestående av uh, Mario Eller på Bowser Peach og en eller annen sånn rar figur som, jeg husker ikke navnet på men uh, det hadde du i hvert fall denne gruppen, og så hadde du liksom uh, egenskaper og utstyr som du kunne bruke på gruppen, og så var det turbasert, og så må du trykke i takt for å få bedre hopp, elementer som vi kjenner igjennom fra de andre seriene som du snakker om. Ja, ja, jeg har spilt Superstar Saga på Game Boy Advance, mm. og Paper Mario som var på Wii. Mhm. Har du spilt Mario RPG? På Super Nintendo? Ja. Jeg tror jeg spilte en emulatorversjon. Har du tenkt å spille dette nye? Eh, jeg skal vente og se på anmeldelsene. Det ser jo gøy ut, men eh, jeg tror de må fikse på noe av frustrasjonen jeg følte. Da. For det var liksom noe, visse elementer som eh, ikke var helt gode. Så. Liksom gam gammeldags. Altså. Ja. Så jeg tror hvis de klarer å gjøre spillet litt mer moderne, så kan det bli veldig bra. Ja, ja. Altså før vi går videre eller stopper, um, Mario Wander, mm. det jeg sitter og lurer veldig på er når han tar den blå soppen, den lilla soppen og blir helt funky. Mm. Kommer det samme til å hver gang, eller er det randomisert? For hvis det er det samme som skjer hver gang, mm -hmm. så vet du akkurat hva som skjer neste gang. Mm. Og da er jeg litt av overraskelsesmomentet borte, kanskje. Du vil at det skal være tilfeldig? Jeg vil at det skal være tilfeldig, men jeg tror ikke det kommer til å være. Det tror jeg blir kreft for mye programmering og styring. Jeg tror alt er skripta, for å si det sånn. Det, altså, du... jeg, har, jeg har ikke tenkt på dette før du sa det nå. Nei. Men det rimer jo, at hvis du spiser en sopp, så vet du ikke helt hva som skjer. Ja. Det skal jo, altså, hvis du blir høy på sopp, så er jo alt uforåksibart. Ja. ja, det hadde vært kult hvis det var sånn. Ja, det, det rimer jo sånn, hvis når, du når du sier det på den måneden, at det skal være tilfeldig, og du vet ikke hva som skjer når du spiser denne soppen. Ja, noen ganger blir Mario lang og tunn, andre ja. ganger begynner på seg. Ja, og så må du bare tilpasse deg situasjonen. Ja. Det kan jo, det kan ju være en interessant utfordring med spillet. Ja. Skal du ta soppene, eller skal du ikke? Ja. Blir jeg svær som et fjell nå, ja, da må jeg kanskje takle spillet på en viss måde, Hvis jeg blir rommet til rør, så må jeg gjøre det på en annen måte. Ja. Ja. Nej, det, det hadde vært veldig kult, hvis du hvis det blir sånn som du sier. Men du tror ikke det blir det? Nei, men det hadde vært kult hvis det var det. Ja. Nei, vi får se. Ja. Jeg tror ikke det spillet er så langt unna, oktober var det oktober. Ja. Det er liksom Nintendo. De har vært flinke med å annonsere spill kort tid før de kom ut. Ja, denne har de holdt opp på lenge. Ja. Uh, for det var litt sånn, liksom, hei, med overraskelse til dere. Da-da! Ja. Snart er det ute. Og jeg det var en del spel som de også sa, hei, dere kan spille det i dag. Og ja. det er det kult, synes jeg. <laughs> jeg tror Pikmin 1 og 2 var sånn. Ja. Så jeg, da ligger han ute. Ja. Jeg er klar i shoppen din, det er bare til å laste deg ned med en gang. Løp og kjopp. Um, det har vært andre presentasjoner i sommeren. Jeg har ikke giddet å sette på det, jeg synes det er tragisk at E3 er vekk. Ja. Det var ikke det ene store sirkuset, det er mange små. Ja. Det er jo ikke et sirkus lenger. Det, det er liksom ikke helt... Det er eneste de akobati i det, jeg har skrevet ja. med det. Det er veldig sånn fragmentert, kanskje. Ja. Her og der, alle prøver å skinne, liksom, se på meg... Um, og och jag tror jag har sett på de flesta store, Eh. Jag har i mikroskop, men jag har följt med på det, sån sett på överskrifterna i alla fall, sett på videor. Ja. Uh, kanske det årets overraskelse var kanske Metal Gear Solid 3 Remake. Självklart. Ja. Men vad snackar du inte om trilogin? Som The Collection nummer 1? Men, tri triangle eller delta? Nei, ser det ser ut som en trikant Men det, det står ikke tri, det står en trikant Noen har valgt å kalle den for delta ja. uh, Men det som var så kult At jeg så Jeg, det, jeg tror det var Sony Sin konferanse, eller var det Microsoft uh, Alt du så i hvert fall var En serie med Råvdyr som spiste kvandre ja. Først var det en frosk yes, så, det så ble den spist av en fisk Og så ble fisken spist av en krokodille og så gikk krokodillen inn i jungelen, og så ser du bare konturene av en figur komme fram i jungelen, og så er det bare sånn, er det, er, det, det, det er snake, det er snake, og så hoppet jeg opp av stolen, og så sånn, ja, det er snake, det er så Nei, det er ikke så litt snake for så vidt, men det er snake, uh, og då da hadde jeg et, et på en måte, jeg av glede, ja, men, det sitter da, ja, ja det, det, det var et sånn ekte E3, øyeblikk for meg, ja, for de er langt imellom altså. Ja, ja det er, er sjeldent. Du blir så overrasket, for ja. det alt blir jo lekket, ja. og, og folk, folk spekulerer, og så blir det kanskje liksom røpt på en eller blogg blogg, men dette, dette... Jeg visste ikke at dette skulle komme, og så kom det. Det er ikke sikkert jeg spiller det, men bare gjensynet med Snake i Metal Gear Solid 3 var jo kult. Og i tillegg så er det jo hele denne spektaklet og kontroversen med at Hideo Kojima lagt spillet, han er ikke knyttet til Konami lenger. Konami, alt de lager, pachinko-maskiner. Så, så det er litt sånn, ok, hva er det egentlig, oh, hva er det deal med dette spillet, hvem lager det? Uh, så jeg er litt spent på utviklingen. Ehm, vad kan man göra egentligen? Här det Konami som äger de? Jag vet inte, jag vet inte. Jag tror de äger uh, Metal Gear Solid franchisen liksom, IP. Ja. Men kan väl Kojima ju och tränger pengar då. För ja, jeg har säkert varit avtalt någon med Redus, måste säkert är för att ställa i promo <laughs> ja. vid. Ja. Det struntar. Det struntar. så lucka så fort vad det kommer ju en uppella faktiskt. det är jag helt säker på. Jag imorte en video av som forklarte hele det spillet. Mm. Fordi Unishari egentlig er jo kan du si, visjonen til Kojima, han er jo så han er, han er spesielle. Jeg tror han trenger noen som holder den litt ned altså. Ja, ja. For Vi no en litt retning. For, for når han lager sin helt egen versjon, så blir det så sprøtt. Mm. Og når jeg så det der YouTube-viden som forklarte handlingen i spillet, så ble jeg til med da bare sånn Hva er dette for noe? Ja. Det er helt sprøtt. Babyer i tanker. Som, det er en sånn spøkelsemonster som vi gjør ditt i så er presidenten en klone, eller et eller annet sånt. så, nei, så var sin ikke klone, det var mor, det. et eller annet. Helt rare greier. Det er fjernet. Ja, det er fjernet. Uh, men Kojima har jo alltid vært glad i sånne twister, og, og gjøre ting, og, og teknologi, og hvordan det påvirker mennesket. Ja, ja. Uh, siden vi snakker om japanske spel så har jo From Software også eh gitt ut video av sitt nyeste spill Armored Core eller noe sånt. Ja, sånn. og folk sa, "Hä? Det är Elden Ring." Eller sånt. Folk, folk ville ha mer Elden Ring. Men det är det de har lagt hela vägen, när det kör. Jo, de jag tror det sånt. Jo, jo, det är den väldigt gamla serien. Ja. Eh, så sex eller något sånt. Ja, ja. ja. Och folk sa, sånn, "Okej, okay, för detta detta är en väldigt länge spel kom ut." Ja. Hva er dette for noe? Er det bra dette? Folk har jo glemt den serien nesten. Så ja. kommer Armored Core uh, ja, det, hva, 6. 6. Ja. Og så er det roboter som flyr rundt omkring og skyder mot andre roboter. Og så er det en sånn, sånn semi-åpen verden. Det ser jo interessant ut. Ja, nå men nå kjenner jo folk utvikler Så nå kommer mange. De er det sjans? Ja, jeg tror langt flere kommer til å gi dette en sjans siden de har spilt Elden Ring. Ja. Uh, men det var litt overrasket at, at från software har valt att fokusera på detta för de, de lagt något följer till Elden Ring eller en avse Bloodborne Dark Souls så hade de väl på världen att dra säkra pengar. Ja. Det er det folk förväntar, men når de lagt rätta så är det sån här okej okay, då. Ja ja. Men det är ju at de de inte gjorde trygge. Ja. Ja. Även Elden Ring var ju tryckt det heller. Nej nej, det var jo... Det er Dark Souls som var ja. det trygge. Ja. Og det, det viser seg at det lønte seg da. Altså, herregud, det spillet har solgt i Bøtte og Spann. Ja. Og det fortsetter, tror jeg, å, å selge bra. Ja, bra, ja. Og så altså, tror jeg det skal komme ned lastbar innhold, eller har det kommet? Uh... Ja, men... <laughs> det feirte jo etter å stage i mars, ja. ja. Nei, jeg vet ikke. <laughs> jeg, jeg, jeg, jeg er litt spent på... <laughs> Alltså du, du har ju bara för spelig och jag kände litet med på hur du var for du hade tog en boss eller två. Ja. Eh. Uh, Vi har oss Ja, det stoppar där. Och det är ett tror det är väldigt svårt spel hoppa in i. Eh, uh, ja, men jag kan ni hoppa in i det en gång och då måste bli. Ja. Jag kan se för åter jämna. Nej. Men det är riktigt grymt. Jag har inte hoppen. Ja, du har det. Jag kan hoppa in igen. Och du har du har jo... Du har jo denne mantraen Eller strategin som du kjører nå Ja, funket, det <laughs> er bra ja, ja. Kommer du ikke ut, du er inne okay, Kommer du ut, så er du ut ja, ja Ingen osmose her <laughs> nei, nei, det går ikke <laughs> Ja um, Det går frem og tilbake, men så har gjort ja. ja, og så langt så har du klart det Har du ikke? Jo, jeg gikk meg selv litt med Wind Waker Men det er ikke det jeg har spilt andre spill Det er bare det jeg ikke har tid men, men øh, altså, når du er ferdig med... Altså, du, jeg, jeg følte jo at dette var på en, måte en en måte for deg å overvinne Wind Waker. Ja. Men kommer det til å på samme måte til neste spill? At du må ha den konstante spillingen? Ja. Ja, ja, det fortsetter. Ja, det er nytt å fortsette. Ja, ja, ja, okay, da, okay, ja, ok. Så, så Breath, nei, Tears of the Kingdom blir på samme måte da. Gjerne hvis jeg begynner å spille det, så må jeg passe på at det alltid i loopen. Ja, in the loop. Ja, jeg kan jo introdusere nye ting hvis jeg vil. Ja, men du må tilbake. Du må ha i loopen. Ja. Okay. Ja. Ja. ja, men det er bra. Vi kom på ett stort spill som ikke mer har om. Ja. Som er veldig Microsoft, tror jeg. Ja. Starfield. Ja, det er så... F... Oh, okay. Det finns en video der. En lengre. For først hadde Microsoft en kort presentasjon der du så at Starfield er bra, bra. Ja, det er det. Og så hadde de sin egen, sin egen segment etter der de fortalte mye mer detalj hva Starfield var for noe. Ja. Jeg har ikke sett den, men jeg har lyst se den. Den skal jeg se, og det kunne vært noe sånt som så gjorde at jeg gjorde en inn- og ut-deal på en Xbox på Finn. Ja. Kjøp en Xbox, köp Starfield, selv pakken. det er kun på Xbox. Tror det. Ja. For det de spillet virker jo Spennende Det virker som en sånn konsolseler Ja Eller for spesielt interessert i alle fall ja. det, Jeg tror det, altså det, Av det jeg kjenner til spill, Så er det liksom en sånn en, Det er denne uh, Ut- og utforsk Planeter altså Det er på en måte sømløs sånn. Du kommer ned på bakken, du utforsker planeten Er det monster der? Er det andre folk der? Kommer deg inn i romskip igjen ut, flyr ut i verdensrommet Nesten, men, altså, det er sømløs. Ja. Det er ikke sånn teleportering fra planet til planet. Det er jo et spennende idé. Veldig. Ja. Og om de klarer få det til, det vet jeg ikke. Ja, det er liksom en blanding av dette her, en uh, No Man's Sky og Skyrim. Ja. Hvis man skal søve seg sammen to kjente begrep. Og nå har ikke jeg Skyrim. Eller No Man's Sky. Men det ser litt ut som dette er det beste for begge de verdenene. Ja. Ja. Det er verdensrom i stedet for høy fantasy, en åpen verden, så det, det er verdt å med på det, det kan ikke krasje landet med en mageplaske i alle fall, det er nektig å dra. Nei, nei, nei. Jeg, jeg, jeg føler meg litt sånn, når ser videoen, så føler jeg meg trygg på det liksom, ja. det virker som de gode hender, det virker solidt, det virker så gjennomtenkt, og jeg vet at Skyrim og den type sånn Bethesda-spill, er det Bethesda? Nei. Eller er det Obsidion? Obsidion, en av de i det fall. Mye kan være sånn junkie. Jo jo, det er mye bugs og sånt, men de er tilgitt når det er store åpne verden. Ja, ja, ja. For da blir det bugs. Ja. Sånn er det. Ja. Um... Det tror jeg må være det, altså det er jo ikke noe sånn som skjer til høsten i spillverden. Må det vel bare ta livet med også? Er uh, Mortal Kombat ute? Mortal Kombat 1 <laughs> Nei, det er 1 Står ein? det 1? Jeg tror det står 1, ja Det er kanskje ute Nei, ok, men da er det veldig snart ute Men det som, jeg tror det er de De lanserte, de annonserte det tidligere i sommer At dette skulle ikke være nummer 11 eller 12 Men dette skulle være 1 så de tar og rebooter universet. Og det er noe sånn rart som at det er Liu Kang. For i det forige spelet, så ble han om til en dragegud. Og da klarte han å gjenskape, eller han gjenskape universet da. Sånn at det, nå starter de forfra igjen. Sikken har begynt igjen. Ja, og det kanske kanskje bra fordi den historien har gått over alle hauger. Og... Ja, de klarer ikke å si de sammen igjen. Nei, nei, nei. Så da er det greit å starte forfra. Men de videoene som ni viste da... Det er så var altså, en vilti brutala sådär fatalityer, så fatalityer. Alltså det är ju på mode så över kanten att det är komiskt, men det så i det är ju kreativt också då. Ja. <laughs> altså, men det som är lite mer som i Mortal Kombat nu att det de genforteller mycket av det du känner i lite andre former, som altså, en paralleldimension eller noe sånt. For nu er Sub-Zero Uh, og Scorpion Som i de andre historiene Så var det to klaner Som var mot hverandre ja. Nå er de faktisk, jeg tror de er brødre ah. uh, Så mange av de figurene som du kjenner fra før Er nå har litt andre roller Litt andre twister For at det, det skal føles litt kjent Men også litt nytt Så det drar en gamle ja. Samtidig som det introduserer nye Ja, jeg tror det ja. Det kan være gøy 19. september Kommer det ut ja. ja, Mortal Kombat 12 också Call of Duty kan Det är vanskligt att Star Wars <laughs> nu har haft hellingen på. Street Fighter har kommit ut. Eh, jag tror det fick sån grej kritik. Jag tror många ställer. Lik, likt Street Fighter 6. Men så det säger det bästa sedan ton. Eh, men jag jag spelar ju känns den typen spel. Oj, de har egen ras som spelar det så Men det är ju schysst att att genren fortsätt ja, virkelig med både Street Fighter og Mortal Kombat. Ja, de, har jo, de, de, de, de seriene har jo vært døds lenge. Vi vokste jo opp med de spillene. Ja, ja. Jeg har jo aldri spilet sånne spill, men å bare tatt historien i Mortal Kombat, tatt noen fatalities, det var godt nok med meg, altså. <laughs> ser det ofte på YouTube, kanskje. Eller, altså, på og det var gøyget når du skal måle stoff hemskritt fra tiden. Ja, ja. Opp nær venstre, høyre, ACBCA. Ja. Altså, altså, Så altså, beskjermen mørkt. Oh. Nej gøy. Det var veldig gøy. Det altså, er som tv-spillet kan bli. Altså. Ja, ja, ja. Um, altså, Pølp er jo riktig ord, fordi det er jo på en banalt og litt sånn komisk, og andre spill kan være så seriøse og, altså noen spill er jo veldig seriøse og skal fortelle en viktig historie og gi deg følelser her er det er liksom gør og blod og Som til og med disse gør og blod prøver vi av og til å være dystre og vemmelige ja, ja ja ja Mortal Kombat bare fjase <laughs> ja det er fjase liksom det er så <laughs> ja jeg liker det ja, jeg liker selv om jeg, jeg ikke det. spiller så, så liker jeg det ja, ja. Nei, skal vi runde av der? Ja, jeg lurer på. Jeg skal bare se om jeg har... Jeg har det Nej eller Nei, tror det er greit det, altså. Vi har jo gått gjennom mye nå. Vi skal nå spela litt mer i denne sommeren. Det er tears for meg. Ja, jeg gleder meg veldig til du startet, for jeg vil på en måte ikke du ska... Jeg har, lært, jeg har lært underveis, men det spørs som du vil ha tips av meg, eller ikke? Litt. Ja. Men jeg må ikke få oppskriften, for nei, nei. litt av verdien er jo læringen. Det er akkurat det. Men noen læringer er så tegte at det er kjekt bare få informasjon. Ja, for jeg, jeg, jeg fant ut noen når jeg spilte tidligere i dag, som jeg burde egentlig hatt fra dag 1. På den 80. time? Ja. <laughs> ja. Og det var ikke sånn kritisk på spillet, men Uh, det, er en, det er en shrine, og en shrine er ofte tutorial ja. bygget opp, altså skjult bak, du får lære du deg en del mekaniker. og de er jo spredt over hele kartet, så det er tilfeldig, uh, semi-tilfeldig, når du kommer over den, og hvis det er en shrine som du på en måte skulle tatt veldig tidlig, mens du tar den veldig sekt ut i, så ja. lærer du en veldig sånn, basis- ferdig. Du, du kan ju alt, men du lærer deg selv. Altså, du finner ut av... Det skjedde meg i Breath of the Wild, da, sku Ja. At var å hoppe bag for å unngå sværet så var klar til parere, eller noe? Ja, det er det det, akkurat, tid, du. det var akkurat det som skjedde i dag. Jeg var <laughs> ja. sånn... Ja, det skulle jeg jo ikke visst for å legge i siden. Ja. <laughs> men dette er en shrine som er ganske i nybegynnerområdet. Jo, jo, men du ble jo lokket. Ja, ja, ja, du, du kan, kan jo gå jo alle hjemme. Ja, ja, du vet, du vet ikke det det, Du går jo forbi, sant? og så er du der, Ja, ja. Men så er det så, akkurat sånn en ting som jeg, som jeg vil anbefale deg å ta Det uh, ja. er greit å få tjekke av Det kan ikke gå som en sånn kanelig svingende Sånn konsentriske sirkler Bare så du ikke går rett øst Og, og glemmer masse <laughs> Ja Du beveger deg tett i prosent Ja, ja, ja nei, uh... Du skal få spilt mye Jeg skal nok fordelt Eh, litt, men altså neste gang med har en kring her, så skal du snakke med litt mer detalj om det. Ja, da snakker vi selv da. Ja, da snakker vi mye selv da. Det var med andre siden av sommerferien. Eh, og da, da er jeg veldig spent på å på dine erfaringer, for folk har jo sikkert lest mine erfaringer på, på bloggen vår. Hvis ikke så må de det. Denne <laughs> henspiller jo på den artikeln jeg skrev på Breath of the Wild. <laughs> ja. Så det er da kløktig forfatteren. <laughs> Takk. Um og, på på bloggsidan var under skaldekvad. Skaldekvad? Ja, stämmer. Ehm um, blog.supertech.datavoltpress. Eller no.com. <laughs> där där skrev der vi där hade om uh, SSX 2023 eh uh, Strange spelexpo. Ja, stämmer. Eh uh, som försvårt var en checkupplevelse. Eh uh, Så den kan jag ju bara anbefalla folk att läsa och till å lese, og til, og neste, neste år. nästa nästa Um, men vad ska du säga? Si? Tears of the Kingdom. Eh. Uh, ja? Av det De vill väl bara säga si att du var lite lunken i, ja. i skaldkvadret. Ja, ja, ja. Jag var lite frustrerad. Och då du spelat 30 timmar? Ja. Iss. Var det så mig? Ja, ja, det var några timmar. Ja, ja. du du har varm Ja, men det för min link är så mycket starkare nu. Ja, ja. Och det tror jag det hjälper. Jag får alltså jag glömde det kommer du veck i starten ja, Breath I, of the Wild. Jag fick Jueling alltså. Jag fick så alltså nu snackar jag om att jag har glämt det jag könder nog att jag av Breath of the Wild. Ja. Folk säger jag som du könder ju en karta for och få igång allt du det samma. Jag har glämt att spela. Nej, går runt och säger, "Åh, oh, kul ett fjäll." <laughs> så att "Åh, oh, en village, ja, ja, flott det. Åh oh, ja, alltså jag känner igen rasende fiskarfolk, fule steinfolk. Jeg vet jo hvem de har hatt henne over village, ja. husk jeg. Og så på en måte, når jeg kommer så er det sånn cirka hvor jeg husker han var. Ja, bra. Men det er ikke sånn at jeg husker hvor hvert eneste var. Og folk går i de byene, har jo forandret seg litt i grann også. Ja. Det synes jeg er kult. Ja, det har gått noen tid. Jeg vet ikke hvor tid, men det har gått noen tid. Ja. ja. Men det som er også kult er at folk gjenkjenner deg som link. Oh, yeah. Åja, sånn. for oftest er du en anonym helt ja, når du ja. selger Men nå er det sånn, hei, Link, du redder verden! Jeg bare, ja, yeah, det er meg! Ja, det betyr det at jeg runder så mange spill. <laughs> ja, Link, litt, litt anerkjennelse takk. Ja. <laughs> uh, men så, det, det er litt juling å få i starten, altså. Åh, ja, det er det. Det er det. Det um, er tomtete kontroller, husker du du skrev. Men nå skal ja. vi ikke røpe hele bloggpressen den her. Nei, det... Du vet... Uh, hvordan det er når du starter et nytt spill, og du ikke vet helt hvordan kontrollet fungerer? Ja, du må skikke her ned. Så, ja. Eller i menyen, var det A eller det Ja, den følelsen kommer du å sitte en stund med, før ting sitter. Når ting sitter, så er det bra. Men når ting ikke sitter, så blir du frustrert. Ja. Så kommer du mobbelen ut i deg, og kaster spyd og flammer og hekker og pekker på dig Det kommer troll Unix, en var <laughs> du, sånn, du pröver att finna fram Sverde. Och nej, men istället så finner du fram denne här ultrahandmenyn och så börjar du liksom att klota, ja. alltså ja. ja. Det var lite sån i början sen hade jag den ultrahandmenyn med jag. -men. Ja. Husker du det vi kjøpte i legetøysbutikken? Sånn der en slimhånd? Ja, i sånn du slikker jeg kaster fra Ai. Akkurat sånn Akkurat sånn, det er det Og ja. <laughs> du vil ikke ha den Det slåss mot en sånn kjempende Nei, det nytter ikke Ai. Men, men uh, Altså, hvis jeg kan gi deg Et tips Joka. Jo, alle som skal, de skal Den er på toppen av bestsellerlisten igjen Tears det the Kingdom ja. Mange av våre lytter som nå skal i gang med det ja. Ja. Och alltså, är visst tips som, som har känt mig väldigt bra då och som säkert du och lyssnaren vad kan höra hit nu är att inte glöm eh så er det den där den, den egen skammen som gör at du hopp igenom taget. Den som blir lagten bare som en sånn snavej til utvecklande. Har jeg lest? Er det det, ja? Ja, fordi når de playtester så hadde et hekkene på en måte springet inn og ut av lange grotter og sånt mm -hmm. så la han ene utvikler en joksekote som sånn at de skulle playteste raskere mm -hmm. så det bare kunne gå gjennom gulvet mm -hmm. og så begynte de å leke med det og så så de at vent litt. det dette her funker jo mm -hmm. og så la de den Ja, og det er noe av det luraste med hele spillet ja, er det det, altså? fordi, fordi jeg tror veldig mange folk glemmer den hvis du skal opp på et fjell, for eksempel, ja, også, så kan du bare gå ned i hula, altså... rett opp? Ja, og det sparer deg for tid, det sparer deg for... for så, folk har jo frustrert seg over at du klatrer opp et fjell, så går du tom for oh, ja, uh, uthold ned. Og så glir du ned, og så er det bare, åh, oh, hvor faen skal jeg komme meg opp i det fjellet? Ja, ja. Uh, så da finnes det en mye enklere og lurer måte å gjøre det på. Og det sparer deg for tid, det sparer deg for krefter, men det er også mange sånne gåter, kan du si. Der du kommer i rum rom, så skal du komme deg til mål. Og så begynner folk å bekke og bygge og skiten og lorten og på en måte. De tror det skal være en så avansert løsning. Ja. Bygge raketter. Men nei, i stedet for, er det bare til å bruke den egenskapen. Ascension eller raketter? Ascension tror jeg dette, ja. ja. Så du bruker den mye shrines, du bruker den ute i verden. For det gjør livet ditt så mye enklere. Åh. Huh. Men det er lett å glemme den. Ja. Fordi du er så opptatt av at link skal gå overalt, fly overalt, men... Ja, du sitter fast i gamle vaner, egentlig. Ja, ja, ja. Og dette, du må liksom bare vri om hjernen din og tenke... Hvis det er tag, så kan du gå gjennom det. Ja, for det pleier du ikke å tenke. Nei, nei. Du tenker at tak er sant? Ja. Så, uh, så bare alltid ha det som en løsning. Altså, så tak er ikke tak lenger. Tak er et gulv, ja. Takk i begge deler. Ja. Eh, tenkte, altså, hvis du tenker, jeg sitter fast, kan jeg gå gjennom taget? Ja, prøv da. Ja. Og det har jeg lurt med meg mange ganger. Ja. Eh, men det er fordi var opps på dette. Jeg tenkte på starten av, husk Asenshin. Asenshin, Asenshin, Asenshin. Og det funket det. Takk. Jo. <laughs> men men du skal roe ned på på Seldarmi, ja. skal du spørre på om det er sommer? Du tar med deg sikkert når du er rundt til feriere, regning med? Uh, ja, jeg skal jo på ferie en uke. Ja. Um, og du skal fri fra jobb. Jeg skal fri fra jobb. Tears, tears, tears. Uh, ja, for det, det er veldig... Jeg, jeg føler meg ikke mettet den nå. Nei, så du kan bare gå rundt og kosa deg? Jeg, jeg, jeg, jeg ser for meg at jeg spiller mye av det, og så har jeg jo, jo fortsatt lite sånn Apex med, med Dang. Øh... Uh, jeg vet ikke, jeg er faktisk fortsatt fornøyd med å bare ha det ene spillet. Ja. Jeg vet ikke om det er noen andre spill som frister akkurat nå. Vi spiller jo bare og tramer også, så det er jo liksom en avbrekk. Ja. Men, jeg vet ikke, jeg tror ikke det er liksom et spel som jeg har i katalogen min, eller som jeg venter spent på å skal komme ut nå snart. Ja, det, er, det er ikke noe i køen nå. Nei. Vel, altså, har jo det spillet som du ga meg. Det der mm. barokk-spillet ditt. Men det er jo på PC. Det er på PC. Ja. Så, så hva spill jeg skal spille uh, på Switchen? Jeg tror ikke jeg har det, faktisk. Så altså, Tunic har jo vært på ønskelisten Ja, stemmer. Men det koster fortsatt fullpris i e-butikken. Eh, e og jeg på en måte, jeg har ikke lyst til å betale fullpris for det, selv om jeg burde. Men jeg på en måte, det spil, det haster ikke med å skaffe spillet, derfor kan jeg vente til det går ned i pris. Men det skjer jo aldri, så da vet jeg ikke om Norge kommer til å spille det. Men jeg vet det er et bra spill da, så det er en eller annen gang. Ja, det er ikke trippel pris uansett. Nei, nei, det er jo sånn mellom 200 300. Ja. Folk har sagt det så synssyk vanskelig da. Mm. Uh, ja, jeg vet ikke hvor vanskelig det kan være <laughs> Jeg tror har jo spilt en del Sånne uh, vanskelige spill mm. Og det er Elden Ring og Hades Og Hollow Knight da. Ja jeg tror, det fint, det Ja, jeg er jo glad i den utfordringen Og jeg er glad i pina meg selv Ja Så hvis det, det Kommer et spel Til høsten som jeg Kanskje kan spille, så er det sikkert Tuning i sommer, så er Tears the Kingdom. Jeg har jo forstått Dead Cells Castlevania Edition. Ja, større. det er sånn... Jeg testet det litt tidligere i vår, og det er jo et kjekt spill, men det er også roguelite. Ja. Så det krever... På, på en måte så krever det lite av deg, fordi du skal kunne ta en omgang uh, og kjøpte ut og kjøpte inn. Men samtidig så er det liksom litt sånn... Uh, action kjapp vær inne i det hvis du skal prøve ja, det sånn ja, du, det det må må sitte, du må sitte lite i fingrene ja. du må være god i det for å kunne komme lengre og lengre og dybere dybere i handlingen selv om du dør hver gang og starter forfra så har du muligheten til å gå dybere og dybere jo bedre og bedre du blir ja ja, ja. men av det lille jeg spilte så var det jo gøy Du sånn roguelite. Ja. Masse Masser eh, masse å mekanikk, eh masser måder att på checkmekanik. Eh och den har lite den känslan av att spele ting om och om igen helt till du blir god. Nej, ja, det jag fick lite den känslan. Ja. Men så måste du hoppa av då för det fick annat spel. Ja. Ja. Ja. Men då då da. <laughs> da skal vi jo runde av Da skal jeg hive meg på jul Ja, vi skal jo ha en kort episode i dag vi, <laughs> vi har alltid kort episode <laughs> Men det det skal yeah. menneske folk God sommer kanskje God sommer ja. Legg gjerne igjen i kommentarfeltet Hvis dere ikke ramler over nye eller gamle spillperler Nå i sommer Ja, gjerne det Sommer er for å oppdage Det ene og det andre Vi på Spotify forresten ja men då. Ja, på Spotify fina. Wow. Så visst du hörr vi Spotify. Så tack ska du ha. Ge oss eh, en liten eh, fin anmälan så dock med högre upp på listor i dig. 5 av 5 är det bästa på Spotify. Jag tror det. Ja. Jag görs ju feilingen. Jag är på Spotify. Nej. Nej. <laughs> uh. Ja ja. Jag är ju på Spotify. Ja. Vel. Ja så altså, supertaggar. Ja. Men jag brukar det inte själv. Nej, inte på podcaster. Nei, ikke det er helt tatt. Ah, nei. Nei. Stemmusikk? Nei, nei. Ah. Jeg ripper sanger på YouTube. Gut, gut, gut. God sauber. God sauber.